Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom? Patak vagyok, kérdjem -e, hogy habomat hova hordom? Harcolok, nem tudom kiért, és nem tudom ki ellen. Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem. Vörös Sándor soraival kezdjük az aput. Holnap lesz az osztrák-magyar, ugye? És kivel játszunk? Ez ilyen boldog békeidőkbeli poén még a monarhia idejéből. Az a tervünk, hogy élünk a hozzászólásaitokkal, meg a véleményeitekkel, meg a, meg a kérdéseitekkel. Erre való itt ez a mikrofon. Ezt ide elhelyezem. És az a kérés, hogy aki meg akar szólalni, vagy véleményezni akar, az jöjjön ki. Ide ragadja meg a mikrofont, és tegye ezt meg. Azért fontos, hogy a mikrofonba, hogy az otthon helyet foglaló tízezrek is hallhassák a kérdést. És ne kelljen mindent elismételnem. Úgyhogy bátran, bármilyen kérdés van. Arra gondoltam, hogy szívesen beszélnék a a minden, a minden heti holokausztról. Mert minden héten holokauszt van. Az az igazság. Most már 15 éve. 15 éve. 15 éve minden héten eltemetjük ezt a szegény, drága, kis demokráciát. Ezt a szegény, drága, kis jogállamot. Aminek annyi temetése volt már, hogyha ha valaha megszületett volna, akkor egész biztos, hogy örökké élne. Csak mivel sosem született meg, ezért aztán ez a heti temetés, ez mindig egy ilyen nagy szélhámos, nagy blöff. Tehát mindig úgy csinálunk, mintha most, most hétvégén eltemetjük. Faszán eltemetjük. És akkor azt kell szélhámoskodni, hogy valaha megszületett, ugye? Mert hát csak azt lehet eltemetni, ami valaha megszületett. De hát az a helyzet, hogy hogy sosem volt jogállam. De ez a mondás, hogy sosem volt jogállam, ezzel kurva nehéz kormányt buktatni. Mert, most érted, már az, az előző idején se volt, meg már az, az előtti idején se volt. Tehát, hogy sosem volt jogállam, akkor most miért buktassuk meg pont ezt a kormányt, amikor nincs? Pont most nincs? Pont most háborodunk föl, hogy nincs? És hát... Minek köszönhető a deszenzitizálódás? Mert azt látom, hogy van egy ilyen, egy ilyen liberális értelmiség, amelyik 25 éve kongatja a vészharangot. Hogy itt a vége a demokráciának. De itt most vége a demokráciának. És kongatja, és újra, meg újra. És, és egy valamit nem ért, hogy az emberek azok, azokat miért nem értekli ez? Hogy itt vannak a fasizták. Már nem csak a kertek alatt ulálkodnak, hanem már dübörögnek a, a, a bakancsok. Már hullabarna eső. Ugye? 25 éve. 25 éve folyamatosan. És nem értik, hogy miért nem figyel oda a társadalom. Miért fordítja el a fejét. Miért nem érdekli. Hát azért, mert 25 éve. Ez megy. 25 éve színre szóra, mindenre holokausztozás van. Meg, meg weimar van. És az emberek már nem tudnak hinni abban a weimar államban, amelyik 25 éve, 25 éve folyamatosan hatalomra kerül Hitler, és még mindig nincs hatalmon. Értitek ezt, nem? A 25 éve folyamatosan abban az érzelmi állapotban van a balliberális értelmiség, hogy itt és most Weimar, itt és most Hitler hatalomátvétele. Bármiről volt szó, bárkiről volt szó. Szabó Albertről volt szó, Bács Fidianáról volt szó, Király Bé Izabelláról volt szó, akárkiről, de Tordjánról. De mindegy Antal Józsefről. Hát már Antal József is hortízva volt, ki egy kibaszottul európai politikus volt. És csak most látjuk, hogy mennyire. És már ő csípőből hortizva volt. Tehát a másik oldal egyébként ugyanezt tolja. Hát így Hongyula, hát az minden országvesztőnek el volt hordva. Hogy ő, a, hogy ő a, az a rohadt kommunista pribék, aki az országot azt a, azt a szakadékba viszi, szándékosan. Tehát szándékosan. Aztán jött Megyesi, a D209-es ügynök, hát vele kapcsolatban is el lett mondva minden, minden fórumon, hogy hát ennél rosszabb az országgal nem történhetett volna. És minden pillanatban az van, hogy, hogy éppen megtörténik a legrosszabb, ami történhetett volna. Tehát éppen Hitler hatalomra kerül. És mondom, 25 éve minden nap ez a konstans érzelmi állapot, hogy most kerül Hitler hatalomra éppen. Most indulnak az összeírások. És a társadalom... Ezt már nem hiszi el. Nem hisz ezeknek az embereknek. Azoknak, akik, hogyha látnak egy, egy farkast, akkor rögtön farkas falkát kiabálnak. Azoknak, akik látnak egy tigrist, és rögtön tigristankot kiabálnak. És miért kiabálnak? Tehát miért kiabálnak tigristankot, ha tigrist látnak? Ezt fejtsük meg. Ők tényleg tigristankot látnak? Tényleg farkas akkor látnak egy kóbor farkast? Vagy valamit, ami farkasnak látszik? Vagy valaminek az árnyékát, ami lehet egy farkas? Van tippünk, mert mikrofonunk van. Na hát, hogyha nincs tippünk, akkor én megmondom. Ezek az emberek nem a valóságra reflektálnak. Nem érdekli őket a valóság. Tehát látják a valóságot, de, de a saját narratívájuk a valóságról már nem az, ami a valóság. Én nem azt mondom, hogy kifelé hazudnak, ők már befelé is hazudnak. Tehát ők már önmaguknak is hazudnak. Tehát amikor látnak ők egy árnyékot, ami egy farkasé is lehet, akkor ők egy farkas érzékelnek. És ez azért van, mert, mert egy, egy farkas, vagy egyetlen tigris, vagy valaminek az árnyéka, az nem eléggé érdekes, nem eléggé izgalmas, nem eléggé, hogy mondjam, nem, ö, nem teremti meg azt az érzelmi állapotot, amit ők létre akarnak hozni. Erről van szó. Erről van szó. Nem tehetik meg, hogy a valóságról referálnak. Mert félelmetesebb dolgot kell mondani, mint amilyen a valóság. Látják a valóságot, de... De nem a, de, de, de a valóságra referálnak. És az emberek, amikor meg ezt, ezt észreveszik, és ezt már így rá, erre így rájönnek, akkor így azt mondják, hogy akkor hagyjuk ezt a picsába. Tehát ilyen fasságot ne játszunk. Hát ez, megvan egy kisfiú, aki a farkast kiabálja. És amikor jön a farkas, akkor meg már senkit nem érdekel, mert nem hisznek neki. Hát itt ez történt ebben az országban. De most a 20%-os jobbik az minek a következménye? Jó, egy csomó mindennek a következménye. A kelet-magyarországi szociális, etnikai és kriminológiai körülményeknek is a következménye. Sok mindennek a következménye. Nyilván sok mindennek. De többek között ennek a következménye. A magyar gárda minek a következménye? Ha nem ennek. Tehát akkor, amikor király B. Izabella megjelent, és mellette volt két skin gyerek, akkor az ki lett kiáltva magyar gárdának. Tehát az lett mondva, hogy megalakult a magyar gárda. Ez lett mondva a magyar társadalomnak, nem ezekkel a szavakkal, de értsétek jól. Így aztán, amikor megalakult a Magyar Gárda, akkor az emberek mit éltek? Azt, hogy faszom, hát ez 15 éve alakult. Most, vagy ha nem 15 éve alakult, hanem most alakult, akkor 15 éve hazudtatok. Akkor viszont miért higgyem el, amit most mondtok? És akkor mit mondott azért, mit mond erre az értelmiség? Ők ilyenkor nem reflektálnak, tehát ők megtanulták, hogy ők sosem reflektálnak önmagukra. Tehát ilyenkor nem azt mondják, hogy na jó, akkor nem alakult, akkor csak ilyen hisztisztünk, de most al megalakult. Nem, nem ezt mondják, ezt mondanák már egyel bejjebb lennénk, nem azt mondják, hogy. Hát magyar Gárda! És akkor én és 15 éve. Hát ez a fasiszta csürhe! Érted? Tehát hogy a konstans érzelmi állapot. Érted? Tehát folyamatosan már van, folyamatosan Hitler veszi. Tehát azt kell érteni, hogy 25 éve minden nap átveszi a hatalmat Hitler. Minden nap. Nincs, nincs, nincs érdemi reflektálás a valóságra. És miért? Mert ha én azt mondom, hogy... Hát itt ez a két skinhet gyereke mellett, a parlamenti képviselő mellett hát rossz emlékeket idéz fel bennem. Mert valójában erről van szó. Ő benne ez rossz emlékeket idézett fel, de ő nem a valóságról referált, hanem a rossz emlékeiről. Tehát ő azt állította, hogy a rossz emlékek, amiket felidéz ez, ő azt látja. A rossz emlékeket itt. Pedig ő a királybé Izabellát látta, meg két skinhet suhancot. De ő rögtön Beszámolt valamiről, ami a fejében van, és amit ez a dolog neki felidézett. És amikor megtörténik a valóság, mondjuk ténylegesen egy magyar gárda, az ő benne ugyanezt idézi föl, és ugyanarról referál. Mert a létélményet tök ugyanaz. Na most innentől kezdve én mondhatom azt, hogy mit tudom én mondhatok neki egy zsidó viccet, az is fölidézheti belőle arra a szemléket, és akkor most, akkor már is én vagyok a magyar gárda. Tehát Teljesen mindegy, hogy mi a valóság, hogy mi a realitás. Az a mondás, hogy ez rossz élményeket idéz bennem, és hogy ez egy rossz érzés nekem, ez nem egy erős politikai mondás. Az, hogy Weimar van, és hogy Hitler a, a kertek alatt ólálkodik, meg hogy hulla barna eső, az egy erős politikai megmondás. És most a, a helyzet az az, hogy van Magyarországon egy, egy olyan társadalmi kulturális helyzet, amiben már csak szektatagok és fásult, kiábrándult, szkeptikus tömegek vannak. És nincs semmi más. Nincs már értelmiség. Csak hisztérikus szektatagok és unott fásult tömegek. És a szektatagok, azok így rázzák a tömegnek a, a, a, a, nem tényleg, a grabancánál fogva, így rázzák őket, hogy így ébredjetek! Hát itt a vej már! Hát nyakunkon a barna eső, és így nem értik, hogy miért nem, miért nem veszik már észre a tömegek, hogy mi zajlik, hogy mi zajlik körülöttük. És most már az a helyzet, hogy tényleg, tényleg hullhatna a barna eső, a tömegeket már azt se érdekelni. Tehát most már tényleg jöhetne akár egy új Hitler átvehetni a hatalmat, a tömeget lassan azt se érdekelni. Mert teljesen elvesztette a, az érzékenységét ez iránt, kvázi deszenzitizálódott. És már nincs, hogy mondjam, már nincs semmiféle referálás a valóságról. Tehát kétféle csoport van, vannak a szektatagok, akik befelé figyelnek az, a, a, a traumatizált élmény, élményvilágukba, meg, meg emlékvilágukba, ahol barna eső esik, és ilyen, nem tudom én, így dübörögnek a bakancsok. Meg van egy fásult tömeg, amelyik megnézi a való világot, és hagyják békén a picsába. És gyakorlatilag már nincsen értelmiség, amelyik a valósággal foglalkozna. A társadalom szűk ö, szektái azok a traumáikkal foglalkoznak, és a traumáikat projektálják mindenféle. Hát ami éppen van arra. Ők ráprojektálják akár a Magyar Gárdára is, arról van szó. De ráprojektálják akár a Királybé Izabellára, meg a két skinheadra, aki mellette áll. Nekik mindegy. Mindig is mindegy volt tökéletesen tudnak projektálni, és más sem tudnak, mint projektálni. Félelmeiket a valóságra. És a projekciójukról referálni, mint valóságról, nem a valóságról. És akkor vannak a tömegek, akik megnézik a való világot, és elfordultak a valóságtól. És gyakorlatilag az országban már nincs reflexió a valóságra. Megszűnt a valóság és a magyar ember közti kapcsolat. Fel lett számolva. És itt tartunk most. Ott tartunk, hogy Magyarország az odáig fásult, most már ott tart, hogy komplexusosan a kezét tördeli, hogy vajon Jónász ajándék lesz -e ő Ráhelnek. Fog-e örülni neki Ráhel? És szorong, hogy nem fog. Mert hát szar ez az ország, ezt azért az ország is érzi és azt érzi, hogy hát én lennék Ráhel, és ezt kapnám, kvázi magamat, hát nem nagyon örülnék. És ismerve Ráhelt, hát ő neki azért megvannak a maga igényei. Tehát, most így kap egy ilyen országot, érted, hogy ha Nugrád megyét lecsatolnák, talán, de hát így. Érted? És, és ténylegesen az az országnak a, a komplexusa, hogy hát, meg az a, az a szorongása, hogy hát, nem fog örülni a ráhel így. Így arról van szó, hogy, hogy az országot ma már a tanult tehetetlenség uralja. Az országnak nincsen szándéka önmagával semmi. De tényleg semmi a világon. Van ez a tanult tehetetlensége, ami így gravitálja őt. Egy ilyen pályán, ami nagyrészt így lefelé visz. És egy ilyen egy ilyen fásultság, hogy most így csináljon velem a Viktor, amit akar, ha akar, akkor adjon oda a Ráhelnek az eljegyzésére, bár hogyha én lennék a Viktor, hát én meggondolnám, én valami mást adnék. Valami szebbet. inkább egy szektort Ausztriából, mint Magyarországot, mondjuk. És ez, hát, itt arról van szó, hogy az ország azt érzi, hogy csalódást okozott a Viktornak. Akkor, amikor 19.000 forint nyugdíjért így elvette tőle a hatalmat, és odaadta a Hogy aztán a gyurcsány martaléka legyen. És azt érzi az ország, hogy a, a Viktor az jogosan haragszik rá. Tehát, rossz, rossz, csúnya, rossz ország. Mit csináltál? Fúj! Rossz ország. Tehát valahogy, valahogy az, a, az az élmény, hogy... Ez az ország, ez az Orbán Viktoré volt, az Orbán Viktor az jó gazda volt, és az ország az meg rossz-rossz meg kutya volt. És más gazdához szegődött, és az a, amellett a más gazda mellett nagyon csúnyán megégette magát, és most már nincs sok, nincs sok dobása. És ez az élménye az országnak, hogy már nincs sok dobása. És a legnagyobb, a legnagyobb szorongása az az, hogy még egyszer megdobni azt, azt a 2002-es ősbűnt újra? Újra megcsinálni ezt a Viktorral? Meg magunkkal? Milyen következményei lesznek ennek? Ez felbecsülhetetlen. És ez ezt, hogy mondjam, ez egy ilyen érzelmi állapot. Egy teljes, teljes fásultság. És teljes kilátástalanság. Az, ami így igazából így jellemzi az országot. Amire a Habony Árpád rájött, az az, hogy Magyarországon sosem működött a verseny, ezért Magyarországon a kádárizmusnak a restaurálása az egyetlen lehetőség arra, hogy egy stabil kormányzat, egy biztos lábakon álló kurzus az létrejöhessen. És gyakorlatilag ennek szellemében a kádárizmusnak a restaurálása zajlik. De minden, minden kurzus, ami, ami stabil tudott lenni Magyarországon, az mindig is ezt csinálta. Tulajdonképpen a dualizmus már ezen az alapokon állt, a hortizmus ezeken az alapokon állt, és a kádárizmus is. Hát ezek a, és ez az új urbanizmus is ugyanezeken az alapokon áll. Magyarországon soha nem volt verseny. Most ne erre a szabad versenyre gondoljatok, vagy erre a nagyon kapitalista versenyre. Semmilyen verseny nem volt. Mert ugye minden a verseny. Tehát minden a verseny. Még akkor is, ha nincs verseny. Verseny az idővel. Verseny a halállal. Minden. Minden teljesítmény, ami valamit is ér az emberiség történetében, az egy verseny eredménye. Nem feltétlenül a piaci versenyé. Ott van David Attenborough. David attenborough a BBC-nek dolgozott angol állami pénzből, viszont nem csak, hogy létrehozott egy műfajt, hanem gyakorlatilag a tökéletességig csiszolt egy műfajt. Egy olyan műfajt, ami gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a David attenborough van mondjuk 6 hét ilyen természetfilm sorozata. Ezt a, ennek a 6-7 természetfilm sorozatnak a tematikáját, meg a struktúráját képezi le az a mai 10-15 csatorna, tévécsatorna, amin ehhez hasonló műsorok mennek. 0-24 órában folyamatosan. Tehát tulajdonképpen ezeket a David Attenborough természetfilmeket váltja fel apró pénzre. Most, hogy így mondjam. Ami, ami piaci alapon történik. De, a, de amit a David Attenborough csinált, vagy amit a Monty Python csinált, ami mondjuk a háború óta eltelt évtizedeknek a talán legnagyobb kulturális produktuma, az, az mind angol állami pénzből történt. De ugyanakkor viszont látszik rajta, hogy verseny. Hogy, hogy a verseny szülte. Csak nem egy olyan verseny, amiben őnekik versenyezniük kellett egy másik hasonló társulattal, mint amilyen a Monty Python, hanem egy olyan verseny, amit ők azonnal megnyertek, és gyakorlatilag létrehoztak egy műfajt. De ez attól még verseny. Verseny. Verseny az idővel, verseny a halállal. Minden verseny. Elmondjam, hogy mi nem verseny? Ami Magyarországon zajlik, az nem verseny. Magyarországon, hogyha valamit állami kézbe adsz, ott nincs verseny. Értelemszerűen, hiszen hát kivel is ezzel. Hát most érted. Megkapom a pénzt havonta, ledolgozom azt a magam 8 óráját, aztán megyek haza, kész Blokkolok. De ha valami piaci alapon áll, akkor sincsen verseny. Nincsen verseny. Semmilyen verseny. Soha. Sehol. Mondok példát. Magyarországon a médiumok, bármennyire is piaci helyzetben vannak, ezek a médiumok, ezek... Soha nem a nézővel, hallgatóval, olvasóval kommunikálnak. Nem érdekli őket a közönség. Nem érdekli őket a közönség véleménye. Nem érdekli őket a közönség tetszése. Nem érdekli a, nem érdekli a nézettségi adatok. Semmi egyáltalán. Tehát ez, ez is egy hazugság, egy szélhámosság, hogy így számítanak Magyarországon a nézettségi, a hallgatottsági adatok. Nem számítanak. Semmit nem számítanak. Az újságok, tévék, rádiók kiválóan megvannak adatok nélkül. Meg nézők nélkül, meg hallgatók nélkül, meg olvasók nélkül. És aki mást mond, az hazudik. Mindenki tudja, hogy így van. Jó, ez persze nincsen így kimondva. Mert ha ezt így kimondanák, akkor azzal elvitatnák egy szektornak, ennek a média szektornak a komolyságát. Azt mondanák, hogy ez egy ez egy. ez egy, ez egy kalapszar. De hát az. Hát mit csináljunk? Hát az. Hát látjuk, hogy az. Ezek a, ezek a médiumok, ezek nem a hallgatóikból, meg a nézőikből, meg az olvasóikból élnek. Ezek a politikai megrendelőikből, meg a szponzoraikból, meg a támogatóikból, meg a sógoraikból, meg a komáikból. Most mondok egy példát. Engem a 88.1-es frekvenciáról úgy rúgtak ki, hogy odajött egy kis csávó, meg az apja, Apja Az azt mondta, hogy szeretném, ha a, a fiamit rádiózna, szeretném a délutáni sávot, kapható a délutáni sáv, és itt egy összeget a fater. Fater, aki egy vállalkozó, egy ilyen nagy vállalkozó Magyarországon, hogy a fia rádiózhasson. És hát a délutáni sávban akkor hát én rádióztam, akkor éppen másfél éve. Ez az úgynevezett apokalipszis részvénytársaság című műsor volt akkor. Mondta a Róna Jegon, hogy hát semmi akadálya, hát természetesen. És hát akkor onnan, onnan ki lettem rugva, és oda föl lett véve az a valaki. Így. Mert hát Róna Jegon az osztott szorzott. Ugye? Most itt van a Puzsér, akinek fizetést adok. Csinál egy műsort, amit talán hallgatnak. Talán nem. Hát az Isten tudja. Most ezt igazán nem tudjuk mérni se. Most mit mérünk egy ilyen budapesti rádió délutáni sáv? Hát, most érted, amit tudunk mérni az alapján, hát hallgatgatják. Mondjuk. Érted? De ha mondjuk, ha tejük fel, sokan hallgatják, azzal is kurva sok meló van még. Hát mondjuk, van, mondjuk sokan hallgatják. Ez azt jelenti, hogy a Siels osztálynak, az egy komplett osztály, annak azokat a reklámidőket, amelyek abban a műsorban vannak, értékesítenie kell. Az kurva sok munka. Ezeket a reklámokat el kell adni. És akkor majd, hogyha sikerül oda abban azokban a reklám hirdetőket találni, akkor az a sáv, meg az a hallgatottság majd kitermel valamennyi pénzt a rádiónak. Most, és amiből majd ki tudjuk fizetni a puzsért, meg a haverjait, és a utána, amiután kifizettük, talán marad még valamennyi a rádiónak. Most ehhez képest itt van ez a kölyök. Talán hallgatják, majd talán nem. Ezt a Puzsér is tudja. És ő neki nem kell fizetést adni, viszont ő nettó befizet a rádióba. Tehát mondjuk a Puzsér mennyit keresett? Tehát fel, hogy annyit fizet be a Fater a rádióba, amennyit a Puzsér keresett. Tehát a Puzsér meg a haverjainak a fizetésének a kétszeresét Vágja a zsebre. Tehát ez egy dupla pénz, mert a felét nem kell kifizetni, a felét meg befizetik. Értjük, ugye? És ki lettem rugva. Tehát ki rugva egy műsortsávból, és oda került valaki, aki az életében nem rádiózott addig. Érdekelt bárkit, hogy hallgatják-e azt a műsort, vagy sem? Senkit nem érdekelt. És annak a csávónak nem, és ha nincs hallgatója, akkor mi van? Nem tudjál adni a szélzosztálya, a műsorát, és akkor mi van? A csávó már kitermelte azt a pénzt, amit ki kell. Azzal önmagában, hogy be se megy a rádióba dolgozni. Már azzal kitermelte. Hát akkor ez így tökéletes, nem? És így működik az ország minden téren. Minden téren. Ez az az ország, ahol eddig minden rendszer megbukott. És látjuk, hogy bugdácsol a kapitalizmus. Mert mi ez, hogyha nem a kapitalizmus csődje, amiről beszélünk? Mi ez, ha nem a kapitalizmus csődje? Hogy egy rádió nem törődik a hallgatottságá, Saját hallgatottságával. Mert az ne, nem az számít. Nem az érdekli. Hát az, eh, mi ez, ha nem a kapitalizmus csődje? És általában mindennel így van. Hát... Magyarországon a száz leggazdagabb ember közül 95 az államból gazdagodott meg. Hát kb. ilyenek az arányok, de én nem viccelek meg, nem túlzok. Ilyenek az arányok. Hát 95 ember a száz leggazdagabb ember közül úgy gazdagodott meg, hogy a megfelelő embereket ismerte, a megfelelő minisztereket, államtitkárokat ismerte, és kilobbizott magának állami megrendeléseket, meg állami adókedvezményeket, meg beszállított nekik, meg, meg az Isten tudja lehet, hogy egyszerűen csak kicsorgattak neki pénzt, haverságból. Mert mondjuk támogatta a kampányt. Hát még se el sem végzett semmilyen munkát az államnak. Csak mondjuk fizetett a, fizetett a kampányidőszakban azokért a kurva plakátokért, amivel az agyunkat mosták. És ez, ez, ezzel ő megérdemelte, hogy az ország 42. leggazdagabb embere legyen. Tehát itt erről van szó, hogy senki sem versenyez, senki senkivel. És nem csak a kapitalizmus bukott meg, itt a szocializmus is megbukott. Hát a kádárizmus mi más volt, mint a szocializmusnak a csődje? Hát a kádárizmus az az volt, amelyik azt mondta, hogy hagyjuk ezt a szocializmust, lehet neked trafikod. Meg lehet neked butikod, meg lehet neked kis kölcsönződ, meg mit tudom, én fusízhatsz meg kisiparos, meg kiskereskedő, kis majd megoldjuk okosba, érted? De miről szólt a Marxnak a tőkéje? A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételéről? diktatúráról? meg osztálynélküli társadalomról? Most mindegy, hogy ez jó vagy nem jó, hiszünk-e benne vagy sem, az a lényeg, hogy amit a kádár csinált, az ennek az elcsalása volt. Tehát nem az történt, hogy a kádár, mint mondjuk a Csauseszkú vagy a Rákosi, így ütötte a vasat, hogy azt, amit így a sztálintól látott, hogy el a sztálinizmus át fogjuk ütni rajtatok, aztán jött egy forradalom és elsöpörte. Tehát nem ezt láttuk, hanem azt, hogy így így a, a, Kádár Já, a Kádár János így megrontotta Marxot, tehát így megfogta, egy hátulról kicsit megkurta, meg kicsit megszopatta, és így kiállította a sarokra, hogy stricheljél apám egy kicsit, szedjél össze nekem egy kis pénzt. Tényleg, hát kb. ezt csinálta Marxal és és cserébe az ország is megcsinálta ugyanezt önmagával. Tehát azt mondta a Kádár az országnak, hogy én megcsinálom Marxal, te is megcsinálod a kurva anyáddal, Sanyikám. Megcsinálom, Jani bácsi megcsinálom. Ha te megcsinálod Marx Kar Kar Karcsi bácsival, én is megcsinálom. Ennyi jár. És gyakorlatilag ez történt. Tehát ez történt. Tehát, hogy egy, hogy mondjam, az ország, tehát Kádár Jancsi bácsi az azt mondta, hogy hagyjuk ezt a Marxot, az ország meg azt mondta, hogy hát hagyjuk ezt a nagy imrét. Mind a kettő egy kicsit engedett. És ott középen a senki földjén, a tényleges senki földjén, a romlás földjén találkoztak. És egymás karjába omoltak. Ez volt 1957 május else Egy millió ember a Dózsa-György úton. És gyakorlatilag, mint történész, nem mondhatok mást, hogy azelőtt is ugyanez volt a helyzet. Hogy még az előtt is ugyanez volt a helyzet. Hogy amikor, hogy még a kapitalizmus előtt, ugye a szocializmus előtt is volt már egy kapitalizmus, de hát az se volt az igazi. Hát mi azt is elcsaltuk. Ugye hát ez volt a, a, a, a dualizmus, ugye? Tehát később a hortizmus is ez volt. Hogy azért a kapitalizmus úgy, hát... Azért ne legyen annyira kapitalizmus. Azért legyen az egy kicsit feudalizmus. Jó, ha szabad nagy birtokrendszer az azért így maradjon meg, meg ezek a nemesi előjogok, hercegek, grófok, bárók azért hadd maradjanak meg. Ne legyen teljesen tisztán polgári társadalom, de azért lehessen vállalkozni, de azért, a, de azért a társadalom feudális struktúráltsága az azért maradjon meg. Meg a nagy birtokrendszer. Hát gyakorlatilag az Adinak a félköltészet erről szól hogy Magyarország így megrekedt a feudalizmus és a kapitalizmus között. Hát az Adi rendszeresen járt ki Párizsba, és látta, hogy milyen a polgári társadalom, ha az igazi. És így látta, hogy Magyarországon ehhez képest mi van. És ez az országnak el van adva úgy, hogy hát megtörtént a kapitalizmus. Hát a lófaszt, mondta Adi. Lófaszt történt meg ebben az országban. És hát ez kb. így is volt. De én állítom, hogy előtt, még amikor feudalizmus volt, az se volt az. Már azt is elcsaltuk. Mindig is. De az az igazság, hogy ebben az országban mindig is ez a kádárizmus volt. Kádár előtt is jóval. Hát a, a, a Deák Ferencnek ezért volt, hogy mondjam, tehát a Deák, a Deák is erre jött rá. A Deák is erre ébredt rá. Bizonyos értelemben a Deák is egy ilyen kvázi őskádár vagy őshabony. Most ez ilyen durván hangzik, én értem, mert a Deák Ferencre nem így gondolunk, hanem a haza bölcsére. Ugye a krumpli leves bölcsessége ez. Sok mindent köszönhetünk úgy értem, hogy Deáknak. Sok mindent. A dualizmus idején, hát Magyarország így a feudalizmusból kivakarta magát. De a polgári társadalom, társadalom keretei közé nem vakarta be magát. Ezt is deáknak köszönhetjük. A deák volt az, aki azt mondta, hogy, jó, engedjünk a 48-ból, de akkor a, de akkor a, a, az udvar is engedni fog ebből a. Ebből az Alexanderbachból, Bachból, meg ebből a, ebből a restaurációs, ilyen nagyon vatfeudális, ilyen szentszövetségi durva, ilyen, ilyen abszolutisztikus törekvéseiből. Hanem kicsit, kicsit alkotmányosítjuk a rendszert, de nem nagyon. Hanem így kötünk egy ilyen reális, egy ilyen jó dílt egymással. Jó? Így gyakorlatilag ezt a reális dílt kötötte meg a Kádár János is. Úgyhogy az a kérdés, hogy ez a, ez a, ez a megalkuvás, ez a féllét, ez hol kezdődött, hát én azt gondolom, hogy akkor, amikor... A magyar nemesség életét és vérét felkínálta, felajánlotta Mária Teréziának. Ez megvan ez a sztori. Gyakorlatilag elárulva a Rákóczi szabadságharcot. Na, szerintem ott kezdődött. Tehát az volt az első, az volt az ős bűn. És tulajdonképpen ennek a ennek a fauszti alkunak, ami akkor történt, ennek már csak a, a, a, fel, a megújítása, az újrakötése a kiegyezés Deák szellemében. Aztán az újabb kiegyezés a Horti Miklós szellemében. Ugye szintén kicsit kapitalizmus, de ne, azért túlzásban ne vigyük. Kicsit feudalizmus, de azért azt se vigyük kicsit angol barátság, de azért a német barátság. Ugye a Hortinak ez volt a politikája. Ezt még végig lehet követni az egész Hortikorszakon korszakon keresztül. Egy miniszterelnök, aki angol barát, egy miniszterelnök, aki német barát. Aztán megint egy angol barát. Aztán megint egy német barát. Tehát folyamatosan játszunk, minden, izé, minden körnél rakunk a pirosra, rakunk a feketére. Megint a pirosra. Megint a feketére. Mert hát újra meg újra forgatunk. Ugye? A rulettben. Forog a rulett értjük? Valami majd csak bejön. Ez milyen politika? Hol állunk mi? Kik vagyunk mi? Mert a győzelem óhajtása az nem elég identitás. Az, hogy jól járjunk, az, hogy legyen krumpli leves, az nem identitás. Az egy identitásnak a hiánya. Kik vagyunk mi? Erről Hortinak se volt fogalma. Horti is azt tudta, hogy mi ez a revíziós politika vagyunk. Mi vagyunk az, aki vissza akarja kapni Erdélyt meg a felvidéket. Nem hiszünk mi semmiben. Aki visszaadja nekünk az erdét meg a felvidéket, ami az aktuális krumplileves, komolyan erről van szó, hát ugyan erről beszélünk. Aki visszaadja nekünk erdét meg a felvidéket, mi azok vagyunk. Ha az angolok visszaadják nekünk erdét meg a felvidéket, akkor mi a brit birodalom támasza vagyunk. Ha a németek adják, ha Hitler adja vissza, akkor mi fasizták vagyunk. Büszke fasizták. És akkor megrohamozunk a donkanyart. Hát ez történt. Ez a magyar történelem. Értem én, hogy ez egy reálpolitika volt. Csak hogy Magyarországon minden reálpolitika, nincs elvi politizálás. Nem is volt soha. Tudod, a reálpolitika az az opportunizmusnak, meg az önfeladásnak, meg a, meg a. az elftelenségnek ez az eufemizmusa. Hogy hogyha a saját elftelenségemet, meg a jellemtelenségemet azt így kommunikálni akarom, akkor azt úgy fogalmazom meg, hogy hát reál politikus vagyok. Ugye? Hogyha a gyávaságomat kell kommunikálni, akkor azt mondom, hogy óvatos vagyok, ugye? Ugye? hogyha a kapzsiságomat kell kommunikálni, akkor úgy fogalmazok, hogy hát én takarékos vagyok, ugye? Ezek a kifejezések erre valók, de egyébként ugyanazt jelenti. Tehát ezek az havak ugyanazt jelentik. Tehát a takarékos az a fukar. Csak, a, csak ha én mondom rólad, akkor azt mondom, hogy fukar, ha te mondod magadról, akkor azt mondod, hogy takarékos. De ugyanaz a szó jelentése, csak a takarékos az egy eufémizmus most ilyen a mi reálpolitikánk. Hitler adja a krumpli és mi, mi pedig kérdezzük, hogy mik legyünk mi a krumpli levesért. Mit kíván Hitler? Hát Hitler azt mondja, hogy legyetek fasiszták. És azt mondjuk, hogy a Volkswagen Führer. <gül> most én értem, hogy Erdély meg a felvidék több, mint egy krumpli leves, de hogy mondjam. Minden leves több, mint egy leves. Nem tudom, hogy értitek, hogy miről beszélek. Tehát eddig még nem volt krumplileves, amire a magyar ember azt mondta, hogy hát ez csak egy krumplileves, ezért adjam oda a lelkemet, nem á. Ezért mindig többet látunk, hát azt látjuk, hogy ez itt az élet. Ez itt az élet elixír, a leves. érted? Hát én haldoklom. Hát mi másról van szó? Hát ha krumpli akarok, én kész vagyok haldokolni a krumpli levesért. Érted? Ez a revíziós politika is olyan volt, hogy így nincs alternatívája a revíziónak. Tehát kvázi én már kurva vagyok. Már kintálok a sarkon, és bárki megbaszhat, aki visszaadja nekem Erdét. A számba, vagy az arcomra ráélvezi Erdét. És már is. És már is. És már is. De, de, de tehát tényleg arról van szó, hogy a hogy a, a, az opportunizmusunk az mindig csak önmaga tárgyát, hogy mondjam, önmaga, ennek a tárgya változik csak. De az opportunizmus az állandó. Ugye arról van szó, hogy a... a, a Horti rendszer bukásával, vagy hát hogy fogalmazunk úgy, hogy a felszabadulással, vagy a szovjet megszállással, azzal lezárult ez a revíziós politika. Magyarország elkönyvelte, hogy hát itt nem lesz revízió. Na az opportunizmus maradt, csak Erdély helyére került egy új krumpli leves. És ugyanaz a reál politika folytatódott. Értjük? És amikor, amikor a Moldova György magyarázza a kádár bizonyítványát, mert ő az utóbbi 25 évben nem sok minden más csinált, mint a kádár, folyamatosan a kádárnak a szennyet, szennyesét most adta. akkor ő minden alkalommal elmondja, hogy ez egy reál politika volt, ennek mi volt az alternatívája Magyarországon a kádárizmusnak? A csau rendszer, vagy a Rákosi rendszer. És ebben az az igazság, hogy a Moldovának még igaza is van. Tehát, hogy a kádár az egy jobb, jobb alternatíva volt. Csak hát arról van szó, hogy amit a Kádár nem vesz észre, hogy, hogy ugyanezzel a Dumával most adják a Horti rendszert is. Csak a, csak a, csak a, a krumpli leves változik. Ugyanezt magyarázzák, hogy hát Horti egy reálpolitikus volt. Hát, na Magyarországnak a külpolitikai prioritása az a revízió volt. Hát ő azzal egyezett ki, akitől visszakapta Erdélyt, és hát ez Hitler volt akkor. Mi más tehetett volna? Mondjuk betudta volna veszteségnek Erdélyt? És, és folytatott volna egy elvi politikát? Hm? Hát azt nem lehet. Hát ki volt mondva, hogy nem, nem, soha? Hát mire volt mondva, hogy nem, nem, soha? A nem, nem, soha az arról szólt, hogy mi ezt a veszteséget, nem, ezt a trianoni döntést nem fogadjuk el. Semmilyen körülmények között. A nem-nem soha az annak a győzködése volt, önmagunk győzködése arról, hogy nekünk már pedig minden fasz le kell szopnunk, amelyik erdét kínál. Minden, minden alkuba bele kell mennünk, minden áron, minden körülmények között. Ennek nincs alternatívája. Na most mi volt emögött? mögött? Erdély szeretete, édes erdély szeretete, vagy a felvidék szeretete, vagy a Kárpát-aljához való ragaszkodás, vagy a Délvidékhez való ragaszkodás. Vagy pedig a korruptság óhajtása volt. Amelyik mindig talál magának erdét, ha korrupt akar lenni. Nem arról van szó, hogy a vérünkben volt a korruptság? És azért kellett nekünk azt mondanunk, hogy nem, nem soha. Hogy korruptak lehessünk. Hogy legyen valami, ami kitölti az elvek helyét a lelkünkben. Hm? Nem lehet, hogy akkor lettünk volna kurva nagy bajban, hogyha csak úgy visszakapjuk Erdét. Mondjuk a nagyhatalmak azt mondják, hogy mi kell Erdékel? Hát persze. Akkor lettünk volna kurva nagy bajban. Így csak így visszakaptuk Erdét. És akkor most mit csináljunk magunkkal? Most. Most kiszopat le minket, vagy most mi lesz? És lett volna ez a zavar, hogy most, hát most, most mi, de, de mit csinál egy prostituált, hogyha arról van szó, hogy megkapja a pénzt így, anélkül, hogy dugnák, vagy így bármi, hanem csak úgy megkapja. Hát akkor valamit kezdenie kell az életével. De hát az egész életével ezt csináltam, hogy 35 éve ezt csinálja. Mit kezdjem most magával? érted, nem elég, ha valakinek kenyeret adsz a szájába, hanem a, hanem a, a munkáját, amivel az életét töltötte a kvázi hivatását, azt ő nem fogja tudni lecserélni csak úgy, annak a helyére neked adnod kell valamit. Hát itt vannak a problémák, itt vannak a bajok. Most amikor az Orbán Viktor az... Három évvel ezelőtt még, még a törökökkel Erdogánnal pacsizott, és még a keleti nyitásról beszélt, meg az illiberális államról, és Erdogán volt a legfőbb szövetségese, és Örményországgal szemben Azerbajdzsánnal parolázott és Azerbajzsánnak kiadta az örményeket izé legyilkoló, vagy örménycsávót legyilkoló baltásgyilkost, aki álmában baltával vége, végzett ki egy teljesen ártatlan örménysávót. azért, mert neki nem tényleg megölték a családját, vagy valami ilyes mi volt, akkor azt mi kiadtuk az azerieknek. Értjük, hogy az azerieknek, tehát arról van szó, hogy mi muzulmánokkal egyezkedtünk, meg verkottunk keresztényeknek a rovására. De nem olyan keresztényeknek a rovására, amilyenek mi vagyunk, hanem olyanoknak, akik akkor már 600 éve vagy 700 éve keresztények voltak, amikor mi ide megjöttünk. Mint pogányok. Érted? Olyan keresztényekről beszélünk. Tehát nem olyan keresztényekről, akik mi vagyunk. Érted? Mi higgyülisek vagyunk hozzájuk képest. Nem tudom, hogy ért tudom -e érzékeltetni. Hogy az örményekhez képest mi nem mi. Mi csak most lettünk keresztények. És aztán, amikor megjönnek a migránsok, akkor hirtelen az illiberális államról való ábrándozásnak vége, és a végvári kapitány megvédi Európát. Az az Európát, amelyik. Három évvel ezelőtt még romlott volt, identitás hiányos volt, nem tudta, hogy mit akar kezdeni magával, csak buziskodni akar, meg, meg drogozni. Úgyhogy illiberális állam, hajrá Erdogán! Erkölcs! Aztán most, amikor meg már látszik a civilizációk közti konfliktus, akkor ajde keresztények vagyunk. Na most, és amikor ez, ezzel így szembesítik az Orbánékat, vagy amikor az Orbán számot ad Magyarország politikájáról, akkor mindig elhangzik, hogy egy ilyen kis országnak reál politikát kell folytatnia. Nincs mese. Na de, és ezt így elmagyarázza az embereknek, és az emberek erre olyan szinten vevők, hogy egy ilyen kis ország, mint mi, hát az nem engedheti meg magának, hogy csak úgy gondoljon a világról dolgokat. Hát eltapossák a nagy nemzetek, a népek tengerében elsüllyed. Hát akarjátok ezt, magyarok? Hát nem akarhatjátok. Hát nekünk mi maradt ez a reálpolitika? Ügyeskedés. Figyelni, hogy merre futnak a gázvezetékek. És hát ahol futnak a gázvezetékek, oda csókdosunk. Csókdosunk, és hát remé reménykedünk a nagyhatalmak jó indulatában. De ez jutott nekünk, kis nemzeteknek. De az Orbán ezt kommunikálja. Tehát, hogy ez, ez, tehát amikor a magyar külpolitikáról beszél, akkor ő ezt magyaraz. tehát a úgynevezett reálpolitikát. Na most, hát emlékszünk, hogy minek a szellemében dobtak oda minket 56-ban. Tudjuk? Ugye? Szuezi válság. Azért dobtak oda minket, mert a szuezi válság fontosabb volt. Ezért a Szabad Európa Rádióban, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, arra buzdították a magyarokat, hogy harcoljanak. Harcoljatok közel a segítség. Amikor tudták, pontosan tudták, hogy nem fognak beavatkozni és arra buzdították őket, hogy harcoljanak, mert a nagyhatalmaknak az volt az érdekük, hogy a magyar katonák, katonák, hát a magyar forradalmárok, vagy felkelők, vagy most hívta, hogy akarod, hát ezek minél többen halljanak meg. Mert minél többen halnak meg, az annál nagyobb politikai tőke a nyugati közvélemény számára, hogy hát, hogy beregetítsa a vörös hadsereget, meg a Szovjetuniót. Értjük? Tehát ez egy... És ezért buzdította őket a harcra, miközben tudta hogy nem, nem jön semmiféle segítség. Mert ez többet ért. Hát ez az a reál politika, nem ez a reál politika? Nem ez az, amiről azt mondjuk, hogy hát... Hát az érdekek mentén látjuk, hogy merre futnak a gázvezetékek, hát... Szóval, hogy e, és amikor ez, e, ezt mi megvalljuk... Hát megvalljuk azt, aminek a jegyében minket oda De nem egyszer, de nem kétszer. Mindig is ez volt a magyar politika. Mindig is ez volt a magyaroknak az attitűdje. Ez a néplélek. Ez. A korupcság hajtása. És mindig is ez volt. És ez alig ha fog változni. Van valakinek esetleg valami meglátása? Vagy valaki esetleg így elmondaná a Magyar Nemzetvédőbeszédét, mert mikrofonunk az van hozzá. Csak érveink nincsenek, az a baj. És hát itt van ez a Arthur J. Finkelstein. Ugye? Ő egy zsidó buzi. Ő a, hogy mondjam, ő a nagy habony. Ő habony nagy testvére. Vagy fogalmazzunk úgy, hogy Ő a, ő a nemzetközi habony. Egy olyan pszichopatáról beszélünk, psi aki nem csak hogy buzi, de gyerekeket fogadott örökbe, tehát neki, meg a férjének, érzi jól, férjének, mert hogy ő házas, most ő nem tudom, hogy egyébként, hogy hogy ő a férj, vagy ő neki a férje, de ezt valószínűleg mind a kettő férj ilyenkor, nem? Csak az egyik kevésbé. De ez csak az ágyban derül ki, hogy melyik kevésbé férj. Szóval ez a Finkelstein, ez kurva keményen uszítám a buzik ellen, hogyha, hogyha az a politikai megrendelés. De a legkeményebben is, erre nem egyszer volt már példa, például Amerikában. Hát Amerikában nem kevés kampányt vezényelt már le a, a republikánus párt számára. Tehát a buzik ellen, a, a melegbüszkeség ellen, rendszeresen. Ö, Izrael ellen, hogyha az kell. De hogyha meg arról van szó, hogy a Netanyahu megbízza őt, akkor meg a Netanyahu-nak vezényel kampányt, ami ugyanilyen kurva kemény, ilyen palesztin ellenes kampány. De ő folyamatosan... Ö, Imádja lebegtetni ezt a nemzetközi zsidó tőke, nemzetközi zsidó Finkelstein. Értjük? Ezt a nemzetközi zsidó összeesküvést, meg háttérhatalmazást, ezeket, így, ezeket is így folyamatosan lebegtetik. Tehát, hogy ezekben a csávó kurva jó. Nem, nem ez az antikristusi idő? Tehát nem erről írta a János a jelenések könyvében, hogy amikor eljönnek az antikristusi idők, akkor buzik, gyerekeket fogadnak örökbe, és a és a buzik ellen úszítanak, meg kampányokat gyártanak? Meg zsidók, akik antiszemita kampányokat gyártanak, meg antiszemita izé, politikai ö, ö, szlogeneket gyártanak, majd elmennek Izraelbe, és a Netanyahu-nak a kampányát is legyártják, és ott meg palesztinoznak? De azt kell látni, hogy ők, ő, hogy mondjam, a Finkelstein az a, Nemzeti együttműködés rendszerének is a kampány kreatívja. Tehát Orbán Viktor is ö, megfizeti őt, és, és foglalkoztatja őt. Most ne akarjuk tudni, hogy mennyi pénzt kap a Finkelstein, mert az ne, ez nem filérhekért dolgozik ez a csávó. És ez a csávó, ez... Ö, ez szinte mindenhol ennek az ilyen nagyon xenofób, meg nagyon ö, vallási fundamentalista jobboldalnak a, a kampányai gyártja. Miközben meg férje van és gyereket nevelnek. Értjük ezt? Most ő gyártya, Magyarország politikáját, Magyarország közgondolkodását. Ez az ember. Most ehhez nincs... Ez nincs mit hozzáfűzni. Most az nekem egy nagyon nyomasztó kafkai élmény, ami a hétköznapokban a fennmaradásért, meg a, a, az életben maradásért zajlik. Azért, hogy így hogy így magad. Ugye a Kafka az arról ír, hogy van egy per, ami ellened zajlik folyamatosan. És te neked minden nap valamit kell csinálnod, intézned, hogy perholasztást érjél el. Ugye a pert megnyerni nem lehet, de perholasztást el lehet érni. Mi azt jelenti, hogy nyerhetsz napokat, ameddig még élhetsz, de a per az folyamatosan zajlik ellened. Mi ez a per? Nem erről szólnak ezek a számlák, amiket be kell fizetni rendszeresen? Hm? Nem erről szólnak? Hogyha befizeted a számlát, akkor perhalasztást nyersz. De hogyha nem fizeted be a számlákat, akkor előbb-utóbb, mondjam, valamilyen formában érted jönnek és kinyírnak. Most lehet, hogy olyan formában jönnek érted, hogy így lekapcsolják a vizet, a villanyt, a... és nem arról van szó, hogy te nem vagy hajlandó az befizetni, hanem arról van szó, tehát itt már nem pusztán arról van szó, hogy a hogy neked azt a pénzt az biztosítanod kell, hanem itt arról van szó, hogy neked rendszeresen járulnod kell a hivatalba, és ott kell lenned, és így hivatalosan a neveddel, meg a személyi számoddal így le kell jelentened, hogy jó napot kívánok vagyok, és továbbra is lenni szeretnék. És akkor erre az ügyintéző azt mondja, hogy na lássuk csak a számát. És akkor megnézi a, számod, a számodat, és azt mondja, hogy hmm, egy hónapja volt, hol volt az elmúlt két hétben? Itt volt, rendben van, akkor ezt jóvá írtuk, és akkor most egy hónapig megint lehet. És akkor megint létezhetsz egy hónapig. Tehát persze ez nem így van, mert 25 különböző számla van, tehát számla, vízszámla, villanyszámla, és a tudja még mennyiféle, mindenféle biztosítás, meg minden szar, amit neked... Gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy te önmagadban, kvázi egzisztenciálisan, nem vagy elég ahhoz, hogy élj. Ez nem elég. Tehát az, hogy te kibelélegzel, meg kiszorítasz a, kiszorítasz a térből a testeddel egy bizonyos térfogatot, ez nem elég ahhoz, hogy élj. Nem elég. Ennél több kell. Neked egy hivatalban havonta le kell jelentened önmagadat, iktatnod kell önmagadat, blokkolnod kell, meg a fasz tudja még, miket kell intézned. És akkor, hogyha ezeket így letudtad, akkor így a hivatal, az így megengedi, hogy egy hónapot még élj. És akkor élhetsz. És akkor csinálhatod azokat a dolgokat, amiket így, amikből így tartod magad. Mert nem arról van szó, hogy itt akkor ő, ő tőle kapsz pénzt. Hogy itt a, itt a pénz és akkor éljél izé, belőle. De hogy kapsz pénzt? Csak engedélyt kapsz, hogy pénzt keres, és abból megélj esetleg. Csak arról van szó, hogy ők tudomásul veszik, hogy te vagy. És hogyha te nem erősíted meg azt, hogy te vagy, akkor téged a rendszerből lassan kivesznek. Öt év alatt legfeljebb. Tehát most így, az ilyen, az, az ilyen emberek kerülnek az aluljáróba. Akik nem veszik tudomásul azt, hogy van ez a dolog. Hogy neked be kell járnod, és iktatnod kell a saját izé, létezésedet. Érvényesítened kell hivatalosan. Le kell pecsételtetned egy kibaszott létezési igazolást. És az én számomra például ez az, ami kurvára elviselhetetlen. És az, ami, ez, ez az, amit így, így, így, így kurvára nem tudok akceptálni. Nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy ezt csinálni kell, vagy nem vagyok hajlandó tudomásul venni, mert természetesen tudomásul veszem, ahogyan mindenkinek tudomásul kell venni. De ez az, amihez egyszerűen nem tudok hozzászokni. És nem is akarok hozzászokni. Őszintén. Mert valamiért azt gondolom, hogyha én ehhez hozzászokok, és elfogadom, hogy ez így van, és így van jól, akkor történik velem kapcsolatban valami jóvá tehetetlen. Talán erről írta a József Attila, hogy szívünk, még vágyat érlel, nem kartoték adat. Nem tudom, de szerintem a létezéstől, a létezés eredendő szellemétől olyan mértékben idegen, és olyan mértékben földolgozhatatlan, az én számomra földolgozhatatlan, és nem tudok hozzászokni. Fölolvasok egy verset nektek. Ez is Vörös Sándor, az a címe, hogy Ének a Teremtésről. Amikor Isten a világot szülte, a mindenség az ujjára fagyott. Hogy a föld, hogy a víz fölmelegülne, föléjük gyújtotta fönn a napot. Recsegtek a jegek, amint a tűzgyerek fölfele tört, és élet a föld. A lángömb kék útján végig gurult,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 Míg hajnal előtt szunjad a színek csokra, Fehér legyezőt terít a habokra, Az örök szerelmet példázza ő, Dagad és apad, de mindig visszajöj. S hogy fény, fény legyen itt len, ha holt kiapat, Kigyújtotta Isten a csillagokat. Nem változók, aprók, kemények, örök szeretetről beszélnek s ha burkot vannak az égre a rémek, eltűnnek, aztán megint visszatérnek. A világ világolt élettelen, hiányzott mindenből az értelem. Hogy legyen, aki épít rombol, emberkészült hóból és koromból, szájában édesség, fejében fényesség, szívében lüktet a vér, s mindegy, hogy mi neve, boldog-e, szívese kinek a kedvese elmegy és vissza se tér. Volt egy, egy tükör, ami összetört ezer darabra. És, és a, a szilánkok, azok szétszóródtak. És ezekbe a tükrökbe, a tükröknek ezekbe a szilánkjaiba Ezekbe, ha az ember belenéz, akkor megpillanthatja önmagát. De hogyha a tükröknek a darabjait összeilleszti, és azokban néz, a saját képmása lassan átmosódik az Istennek a portréjába. Ugye az egy tükör az az Istennek a képmását őrzi. A szilánkokat, azokat mi őrizzük. De ha ezeket a kis szilánkokat összeillesztjük, az Isten képmása újra felidézhető. Na most a nagy probléma az, az, hogy itthon, ami széttört, az a tükör, az egy hamis tükör volt, és ezért mindannyiunknál hamis képmás van. Most nem tudom, hogy ez az egész modernitást jellemzi-e, vagy csak Magyarországot, mert én itt élek, és annyira bele vagyok zárva ebbe a nyelvbe, hogy nem látok más kultúrákba át. De van egy sejtésem, hogy ez azért nem csak Magyarországra igaz, hanem úgy általában, úgy, úgy világszerte igaz lehet. Nálunk egy ilyen tükör szét. És mindenki, bárki, aki, aki belenéz, az egy... Ez egy kiskádár lát benne. A saját kiskádár Jánost. Ez az igazság. Nálunk egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen korruptságisten az, ami így, az, ami így, így kvázi átvette az, az, az Istennek a helyét. Igazi elvek nincsenek, Nem mindenkinek megvan a maga ambíciója, hogy ő, ő, ő a maga kis, maga kis Magyarországán egy kiskádár János legyen. És mindenkiből lehet Kádár János. Ezek az ambíciók. Ez az országhoz ilyen ambíciók járnak. Magyarországon mindenki acélgyúri bácsi akar lenni. És Magyarországon 15 percre mindenki egy kis acélgyúri bácsi lehet. És ennél Magyarországon nincs is nagyobb ambíció. az országban az emberek nem a teljességet akarják felidézni, hanem, hanem egy hierarhiában akarnak ő, ők lenni a janik. Egy igazából nem, nem, nem, nem az abszolút otostromolják, hanem a major -t. Nem tudom, hogy érthető-e. Ők, ők a a Mester és a szolga viszonylatában a mester akarnak lenni. Nem pedig az összefüggő akarnak lenni. Persze abban nem gondolnak bele, hogy a mesternek is van mestere. Olyan hierarchia nincsen, amiben ö, a, elsajátítod a, a domináns szerepet, és akkor téged nem dominál senki. Ö, integrálni kéne a dominást és a recesszívet, az uralkodót és az alatvalót, és abból egy teljességet kéne kovácsolnod magadban. De, de valahogy azt érzem, hogy ilyen ambíciója valahogy senkinek nincs. Senki nem az összefüggőt akarja rekonstruálni, hanem mindenki a, a létező hierarchiában akar egy magasabb pozíciót elfoglalni. Valahogy, és ez mindenben megnyilvánul. Tehát nem véletlen, hogy ebben az országban akárkinek egy, egy minimális kis hatalmat adsz, az, az rögtön vissza fog élni vele. Tehát mit tudom én, megállsz az utcán, elférnek tőled az autók. Mondjuk megállsz az autóddal, és elférnek tőled az autók. De az autók nem mennek el. Nem mennek el, nem hajtanak el melletted, hanem megállnak és dudálnak. Dudálnak, hogy állj odébb. Miért dudálnak, hogy állj odébb? Mert ők sietnek. Érted? De hát elférnek. Látják, hogy elférnek. De nem akarnak elférni. Pedig sietnek. Hogy van ez? Mi történik ekkor? Mi ez az élmény? Mi ez a létállapot? Mert ebben, megtal ebben átélhetjük a magyarságunkat. Azt, akik vagyunk. Mi ez a létállapot? Amikor látod, hogy elférsz, de nem akarsz elférni. Köszönöm. Nem akarsz elférni, ugye? Pedig... Pedig sietsz. De hát kell, hogy siess, mert ha nem sietsz, akkor ö, el se, hogy mondjam, akkor, akkor nem lehetsz türelmetlen. Az, nem, hogy mondjam, az nem igazi Kádár János bácsi, aki nem basztatja a másikat azért, mert ő nem fér el, hanem mondjuk vár arra, hogy elférjen, pedig elférne. Az ilyet csak fogyatékosnak hívják. Nem Kádár János bácsinak, ugye? Emelje már fel a kezét az, akinek volt már ilyen élménye ebben az országban. Tehát azt látjuk, hogy a hősünk az elférne. Elférne, nem mizéne, nincs akadályoztatva. De ő áll és dudál. És mi az élménye? Az, hogy ő, hogy ő siet, és őt akadályoztatják. Áljon odébb! És ő tényleg siet. Tehát abban a percben ő tényleg azt éli át, hogy siet. Valójában arról van szó, hogy nem akar elférni, mert bár siet, ez az alkalom, hogy ő ebben a helyzetben itt most Kádár János bácsi lehet, aki megmondja, hogy bassza meg, hogy áll az az autó? Fiatal ember! Hogy tiszteli a szabályokat? Hogy a rendes ember nem fér el? Ő a rendes ember, tehát ő ilyenkor mindig, ilyenkor mindig ő, ő a rende, ő a rendes ember. Világos, hát az egész országot ő rá szapták, és ő ezt érzi is, tehát igazából valójában ő megtalálta az ő a pontosan az, az Kádár János méretű tükröt magának, és És, ne, és, és, és, és egy valami viszont fontosabb neki ott, annál, mint hogy haladhasson. Mint hogy átjuthasson. És ez az, hogy kádár, kádárkodhasson. És a kádárkodás az fontosabb, az fontosabb, az alapvetőbb élmény. Ez, erre van szüksége. Mert hogyha, hogyha ő itt és most ezt az alkalmat, amikor neki igaza van, mert igaza van, Hát ő nem fér el. Ha hát nem fér át az autójával. Most hiába fér át. Hát ő nem fér át az autójával, mert elállták az utat. Tehát ez ezerszer többet hoz neki, mint mondjuk odaérni valahova időben, faszom. Ez, ezerszer fontosabb, hasznosabb. Hát ez, hogy mondjam, őnek itt az identitása épül. Hát ő, ő a, hogy mondjam, Hát ő itt, Kádár János unokája. Ő, a, ő az ország. Tehát itt és ma, itt most ő. És igaza van. Hát ugyanúgy, ahogy Kádárnak. Tehát, hogy a Kádárnak tényleg... Tehát, hogy osztunk, szorzunk, számolunk. Hát ez az, amit a Moldova vagy Gyuri bácsi ezerszer megtesz. Mindig számol, kalkulál, és mindig kijön, hogy Kádárnak volt igaza. A világa, hát persze, hát egy a osztunk, szorzunk, kalkulálunk, mindig kádárnak lesz igaz a világos. Csak ebben az országban még soha senkinek nem jutott eszébe nem osztani, szorozni, kalkulálni. De amikor úgy osztanak, szoroznak, kalkulálnak, hogy mitőlünk el kell venni Erdélyt meg a felvidéket, akkor jaj, szegély Magyarország, igazságtalanság, nem nem, nem nem nem soha. Akkor ez van, ugye? Hát nem arról van szó, hogy hát ők úgy osztottak, szoroztak, kalkuláltak, hogy az Romániának jobban kell. Nem, hát az gazemberség, emberség, ugye? Akkor rögtön átállunk erkölcsi alapra. De a sérelmeink kedvére, a sérelmeink időtartamára. Ugye? Csak itt arról van szó, hogy Magyarországon nem a, nem az, a morálhoz tartoznak a sérelmek, hanem a sérelmekhez tartozik a morál. Értjük, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy van egy erkölcsünk, van bennünk egy erkölcsi iránytű, és amikor az erkölcsi iránytű kitér, akkor mi fölemeljük a táblát, hogy sérelem. Meg hogy nem, nem soha. Nem ez történik, hanem az történik, hogy van egy sérelem, mínusz krumpi leves, kvázi. És akkor, amikor sérelem van, akkor így elkezdünk moralizálni. De bassza, meg hova is raktuk azt a könyvet, amiben benne van ez a morális etika, várjál, bazd meg. Hol van a faszopás, a segnyalás könyv alatt, mögött, hátul, vagy hova raktam, faszom? Ö, elő kell kotorni azt a könyvet, ha húsz éve a kezemben nem volt. De most, most hogy éppen történt valami, hát mindenkivel ez van, mindenki ezt csinálja, Hát a jobbik ugyanezt ezt csinálja, vagy a nemzeti radikálisok. Hát a nemzeti radikálisok azok, hogyha, hogyha ö, a gyurcsány az nem tudom én ö, megkülönböztető jelzés nélkül gumilövédékkel szemeket lövet ki, akkor jog és törvény. Hát hol van a jog betűje? Jaj, Morvai Krisztina, védjél meg! Jogállam! De a következő héten vagy két hét múlva, amikor Hollán Ernő utcában a jegyirodába molotov koktél dobnak, akkor nocsak, nocsak. Hogy nem tetszik a lipsiknek, na? Amikor a hazafiak buliznak. Hát rögtön ez van, ugye? Hova lett a jogállam? Ez egy büdös komcsikkal szemben. Meg a magyar gyűlölőkkel? Milyen jogállam? Fegyveres harc! De amikor úgy van, hogy a fegyveres harcot mi veszítjük el, mert mondjuk kilövik néhányunknak a szemét, akkor... akkor Strasbourg! De nem kell csodálkozni rajtuk, mert mindenki így működik. Hát nem csak ők működnek így. És ebben az országban a baloldal például azzal az élményvilággal él, hogy ez a, ez a brutális lopás, ez 2010-ben kezdődött. És beszélgettem ilyen borzasztó balipsi véleményű emberekkel, akik így elmondták, hogy az a lopás, ami most zajlik, az a spontán privatizációnak a százszorosa. Meg ilyen. Tehát ilyen, ilyen nem létező, ilyen nagyságrendekkel dobálóztak, de ez, a, de ez az egész arról szól, hogy ezt érzelmileg át kell élni. Érted? Át kell élni. Hát most úgy, hogy bázege. Hát ez több még a spontán privatizációnál is. Hát ez így nem tudom jól átélni, bazd meg. Százszorosa! Így át lehet élni. Most a, a, a, az De és ilyenkor ezt, ők egy el is hiszik, hogy ez százszorosa. Vagy amikor, ami egyébként, tehát hogy mondjam, nem elég kurva nagy baj az, hogy a spontán privatizáció, ami a legújabbkori magyar történelemnek a legnagyobb gazembersége volt, az most meg ismétlődik? Nem elég? Nem elég? Nem, nem elég, nem, nem elég! Nem, nem elég! Erről van szó. Hát arról van szó, hogyha azt mondom, hogy hát itt most már nácik masíroznak hárman, hát ez nem. Barna eső, meg, meg tigris tank. Tehát ezek a... Át kell élni, át kell élni. Ha nem lehet átélni, az nem jó. És ha a valóságot nem tudjuk átélni, akkor hajlítjuk. Meghajlítjuk a valóságot, átélhetővé hajlítjuk. És ez zajlik, gyakorlatilag, lecseréltük a valóságot, és lecseréltük az erkölcsöt. A valóságot lecseréltük a sérelmeinkre, az erkölcsöt meg lecseréltük a levesre. Valóság helyett traumák, elvek helyett érdekek. és az az orgánum, amelyik ezt a legmeggyőzőbben és a legerősebben kommunikálja, abból lesz az aktuális index meg 444. Érted? Amikor a másik oldal van hatalmon, akkor, akkor történelmi sérelmek, amikor mi vagyunk hatalmon, akkor meg a az aktuális érdekeinktől vezérelt, savmódjára maró cinizmus. És menő vagy nem menő. Amikor ők vannak hatalmon, akkor, akkor a, a dilemma az úgy vetődik fel, hogy náci vagy csak fasiszta. Amikor mi vagyunk hatalmon, akkor a dilemma az úgy vetődik fel, hogy menő vagy nem menő. Értjük? És ez mindig úgy változik, ahogy éppen a, a hatalom azt megkívánja. Na jó, hagyjuk a korrupciót, meg ezt a traktátust. Tudjátok, hogy mi a víz? A kvíz az az ilyen uh, vágyal proliknak a fogalma a műveltségről, meg a kultúráról. Ők tényleg azt gondolják, hogy ez a... Mert nekik az ő, hogy mondjam, az ő világukból az, hogy bazd meg, valaki így bemegy a vágó Istvánhoz, és így tudja, hogy hány ablaka van az eszkoriálnak, ami a, a madridi királyi palota. Ez volt valami... Volt egy ilyen kérdés, és a nyomorult ember megmondta, hogy hány ablaka van. És ezt az embert nem sajnálják országszerte, hanem, hanem tisztelik hát még ezt is tudja és így nem arra gondolnak, hogy te jó Isten milyen élete lehet ennek az embernek ez bazd meg, ez mitől vett el az időt ez, Ugye engem annyira nyomaszt, tehát ez olyan, mintha beledobnának engem egy ilyen óceánba így ledobnának az Atlanti óceán közepére és így azt mondanák, hogy ússzál barátom valahol partot érsz ezt mondanák. És így azt érezném, hogy, hogy ez a csávó, ez így járt. Tehát, hogy így, hogy ez kurva ijesztő. Érted? Mert ha ezt tudja, az azt jelenti, hogy vagy a műsor meg van bundázva, amit hát így a, hogy mondjam, az a, a, a, a, a sajátos pénzügyi okoknál fogva nem gondolom, hogy a csatornának különösebb érdeke lenne, hogy ez az ember sok pénzt vigyen haza. A, Hát, hogy pedig arról van szó, hogy ennek a csávónak egyáltalán nincsen semmi élete. Semmi élete. És hogy mondjuk ehelyett is dughatott volna. Vagy bármit csinálhatott volna, hogy ezt ő megtanulta. És a, és a, és a társadalom az nem azt érzi, hogy így, Úristen, de nem lennék ez az ember. Mennyire szerencsés vagyok, hogy ezt nem tudom. Tehát nem, ő nem ezt érzi, hanem ő azt érzi, hogy Aha, van még kultúra a világon. Hmm. Ez igen. Ezt tudja, ezt is tudja, pedig ez tej, teljesen fölösleges információ. Ez annyira, hogy ez, ez semmire nem jó. És ezt is tudja. Hát akkor a világon mennyi hasznos információ van, amit ez mind tud. Gondolja ezt a proli. Hát így, így a világot, ő így látja, hogy a... Minél, minél jelentéktelenebb dolgot tudsz, annál bölcsebb vagy. Te átlátod a világot. Most képzeld el, hogy bazd azokat a kurva ablakokat, és valamilyen nem 3 3248 ablak, vagy nem tudom én, valamilyen szám, amit ő tudott. Hát ha ezeket tudod, hát akkor te számba tudod venni a világot. Hát ez csodálatos. És így igazából az ő számára ez a kultúra. Ami eleve egy ilyen kurva nagy, hogy mondjam, eleve egy, hogy mondjam, itt egy, egy ilyen kétszeresen nagy fasság. egy egyrészt a, a, a lexikális tudás az nem a kultúra. Hanem az mondjuk csak a tudás. Tehát az csak, csak egy ismeret anyag. Meg amúgy van a műveltség, ami meg szintén nem ez. Mert a műveltség is jó valamire, ami egyébként nem azonos a kultúrával, meg a bölcsességgel, meg a, meg a a tudással, a műveltség, de a műveltség az mégiscsak egy valamiféle kultúrába való beágyazottság, a műveltség. És, és ő így igazából, mivel a kultúrához nincsen hozzáférése, mert mert az, hogy mondjam, az, az ilyen módon nem megszerezhető, tehát az nem olyan, hogy Vágó isten elmagyarázza neki, sajnos, ezért aztán ő attól el van így rekesztve. És hát így, amit így lát és aként azonosít, azt aként tiszteli. És hát az az igazság, hogy a, a műveltségként azonosítja, ami hát már eleve nem kultúra, de mondjuk hát az kultúra unoka testvére, mondjuk a műveltség, aként azonosítja a lexikális tudást. Ami hát meg a meg a műveltségnek a, a sóvora. Érted? Tehát legfeljebb. És, és ezt a vágó István ezt árulta gyakorlatilag 30 éven keresztül ebben az országban. Ezt adta el az embereknek, mint kultúrát. Hogy ez a kultúra. Teljesen fölösleges, értelmetlen ismereteket a fejedben hordozni egy életen keresztül, hát ha egyszer lesz egy vágó István, aki megkérdezi. Vagy felkészülni a vágó úrnak. Felkészülni évekig, tanulni a fasságot, hogy hát ha megkérdezi a vágó úr, és végül oda menni, és ez, ez jelenti azt, hogy ez az, amit az RTL klub meg az ország így megünnepel. Hogy milyen nagyszerű, milyen Ilyen nagyszerű szellemi emelkedettség ilyen hülyeségeket tudni és, ö, és az az igazság hogy a hogy a kultúrával pont az a baja az országnak meg a vágó úrnak meg az rtl klubnak hogy az nem mérhető ilyen módon nem mérhető fel ö, nem nem számszerűsíthető nem nem nem nem, nem, nem, nem nem, nem élményesíthető ilyen módon. Nem lehet versenyezni. Tehát verseny persze lehet versenyezni, de ahhoz valakinek be kell szarni, valakinek meg nem. Az utóbbi nyert. De, de olyan, hogy mondjam, olyan nagyon, ha két ember ilyen minimálisan kultúráltott, már, Ez már objektíven elég nehéz elbírálni, hogy ki a kulturáltabb. De ki a lexikálisan felkészültebb, ez vágó István. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy vágó István nem tesz mást, mint a, a műveltség illúzióját kultúraként kiárusítja proliknak reklámpénzért, vagy mosópor áron. sose tudhatja az ember, hogy mi az, ami működik. Bármikor megtörténhet a siker. Kérlek. Kérdezem én amúgy, hogy egyrészt Miért van igazad? Miért van az, hogy... És tényleg igazad van. De miért van az, hogy a lexikális tudása lófasznak a masni, amit éppen szapunk körülbelül? Miért van az, hogy ma tök fogadotta az, és csak mondjuk rá, rá, rágalmazunk egyet az egészre, hogy már pedig ez sem is ilyen. De miért? Miért kell tényleg ezt csinálni folyamatosan? Miért kell mindig ugyanazt ismételni, és miért nem lehet azt csinálni, ami helyette jobbnak látunk? Miért kell szűk lenni annak, aki gondolkodik? Miért kell annak, az abban a helyzetben lenni. Hogy azon gondolkozok, hogy hova megyek, nem pedig az, hogy miért maradjak. Miért? Szóval az a kérdés, hogy miért kell ö, a, azt mondani, hogy hát ez van. Hát most mit csináljunk, ez van. Tehát miért kell, miért kell a valóságra ráhagyni, hogy ez van. Tehát miért van eleve az az attitűd, hogy vagyok én, és van a valóság, és az én és a valóság viszonyát, azt mindig úgy modellezzük, hogy hát muszáj alkalmazkodnom. Hát, a valóság az egy nagyobb kutya, aki engem baszik meg. Hát, ez van. Tehát miért nem az a hozzáállás, hogy van ez a kibaszott valóság, hát elég el van kurva, de én most itt megfogom hátulról egy kicsit helyre kúrom, aztán szemből arc arcon is helybe kú. és addig dugom jobbról, balról, szemből oldalról, amíg formája nem lesz. Olyan valóság formája. Tehát lehetne ez a hozzáállás, de nem. Hát egy kicsi kutya vagyok én, engem basznak, nem én baszok. Tehát ez a, de ez a, de ez, a hozzá, ez a hozzáállás, tehát van egy, ilyen, van egy ilyen tanult csicskaság. És az az igazság, hogy ez alapvetően a kudarc kerülésből fakad. Tehát arról van szó, hogy nem szeretnék belemenni egy olyan helyzetbe, amiben nagyobb kutyának ö, tüntetem fel magam, mint a valóság, előveszem a faszomat, és kiderül, hogy hát nem én fogok baszni. Tény, kurvák vagyunk mint ebben is igazad van. De, hogy... de, de én, hogy mondjam, én, arról, én itt, a, itt az a kérdés, hogy miért ez az attitűd? Tehát arról van szó, hogy azért ez az attitűd, mert meg, nincs meg az önbizalom. Tehát arról van szó, hogy nincs meg az önbizalom ahhoz, hogy én a valóságot formáljam. Hanem a valóság fog formálni engem. Én, a, én, én, én alávettem magam a valóságnak, hát ez van, hát most mit csinálhatnánk? Ez egy mantra. De ez a mantra, ez, hogy mondjam, ez elsőrendűen nem, nem, nem megbékjóz, ez elsőrendűen gyógyít. Ez gyógyír a sebekre. Ugye arról van szó, hogy ha én elmantrázom azt, hogy hát ez a valóság, hát mit tehetnék, nem tehetünk más, kicsi nemzet vagyunk, kicsi kutya vagyok, engem már eddig is basztak, hát most még néhány faszt elbírok, ez, ez, a, ez a hozzáállás a világhoz, ez gyógyír, azt kell érteni, hogy ettől azt tudom érezni, hogy ez egy elrendeltség. Tehát az, arról van szó, hogy ez nem lehet másként, ha 50 ezerszer elkezdődne ugyanez a történet, 50 000 -szer ez lenne a vége, ez egy elrendeltség, ez így kell, hogy történjen, mindig is így volt, mindig is így lesz, így könnyebb elviselni. Így könnyebb elviselni a faszt. Erről van szó. Na most, hogyha, hogyha az lenne a hozzáállásom, ami a, hogy mondjam, a szerencsésebb történelmi fejlődésű országoknak, Fábri Sándor copyright, ő, ő, ő fogalmazott így következetesen, hogy, hogy, hogy majd, én, majd én, én formálom a valóságot. Majd én, hogy mondjam, hogy a valóság, hogy én egy erő vagyok a világban, ami a valóságot formálja. És nem elszenvedem ezt a folyamatot, ha ezt mondanám, az azt jelentené, hogy már a múltban is megtehettem volna. Hogy már Apámnak se kellett volna csicskának lenni. Már ő is elkezdhette volna. Egy egész történetet, egy egész narratívát kell felülírnom. Nem, a, nem pusztán a jövőben, de a múltban. Nem arról van szó, hogy... Tehát a, ha valakinek az az öröksége, hogy hát fiam, ez az élet, ehhez kell alkalmazkodni, ezek a körülmények, ezek formálnak minket, mi meg hát próbálunk túlélni, a krumplireves meglegyen, fiam, ebből áll a világ, akkor, akkor meg. Ez, ez a világ, ez egy biztonságos hely, ahol a krumpli levesen mérem a saját kis boldogságomat. Ez Így elkerülhetek egy csomó kudarcot. De most én úgy állok hozzá, hogy ezt fölülírom, és azt mondom, hogy faszom az anyámba, apámba, nagyapámba, dédapámba, ükapámba, én itt most változtatni fogok, és a kezembe veszem a kezdeményezést. A fasz helyett, ugye? Ö, akkor akkor ö, annak az a következménye, hogy vagy nyerek, vagy vesztek. Vagy sikerül, vagy elbukok. Az egy kétesélyes játék. Na most az a játék, amit ö, feladtam ezért, az meg egy egyesélyes játék volt, amiben már az apám is túlélt, már a nagyapám is túlélt, már a déba, dédapám is túlélt. És hogyha én ezt átveszem tőlük, ezt a narratívát, átveszem tőlük ezt a mantrát, átveszem tőlük ezt a működést, akkor jó eséllyel én is túl fogok élni. Erre játszom. Ezt játszom meg. Most váltsak, és menjek bele egy olyan játékba, ahol nyerhetek, vagy veszíthetek? Engem is fölnevelt anyám, apám. Régi kérdések, régi válaszok, és régi értékek szerint, de én, aki születtem, nekem új kérdéseim, új válaszaim lennének, és valamelyest új értékeim. Talán. Gondolom én így. Én a rendszerváltás után születtem, tény. Nem éltem meg az előtte lévő kort, tény. Viszont az, amit látok, tehát értem én ezt a traumatizáltságot, csak engem a traumatizáltság traumatizál. következésképpen. Tehát, hogy, hogy miért, miért ö, szopjon az újabb ember is azért, amiért a korábbi szopott? Miért, miért érzem sokszor azt, hogy, hogy ö, ahol a, a kormány úgy érzi, hogy ben van a fasza, akkor abban a lukban már, már úgy, akkor nem kell dugni, mert az akkor ott van. De akkor ott van mondjuk az IT részleg, ahol, ahol tök hülye az szerencsétlen, mert olyanokat mond, hogy mit mondanak Brüsszelről, mert ki vannak neki nyomtatva a cikkek. Mert nem tud leülni, pötyögni a gép elé akkor ott, ott még nincs fasz, ott valamiért működik, ott valamiért látok és hallok és ö, ismerek olyan embert, aki abból él ma Magyarországon, hogy ő egy külső cégnek a magyar lányvállalatánál valamilyen IT-szektorban dolgozik. Miért működik? Mert azt még nem látják? Akkor miért nem lehetne ezt, ezt kiterjeszteni a többi területre is? Nem azt mondom, hogy külső cégek magyar lányvállalatai legyünk, mert tény, pici ország vagyunk, de attól függetlenül lehetnénk ország, nem pedig kurvák. Jó, hát igen, de az az igazság, hogy ha még elmész egy céghez ö, alkalmazottnak, akkor is arról van szó, hogy a nagy Orbán Viktor helyett kérsz magadnak egy ilyen kisebbet, egy ilyen cégszintűt. Tehát egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen céges, 15-10 embert vezető kis Orbán Viktort kérsz magad helyett, érted? Aki adnál a cégnél ott egy ilyen középvezető vagy felsővezető, érted? Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy te te. te te ugyanebben a struktúrában, ugyanebben a modellben kérsz magad fölé egy kisebb főnököt, aki eligazít téged, és megmondja, hogy mi van, és hogy mit kell csinálni. Tehát az a probléma, hogy, hogy senki se akarja akar, a saját kezébe venni a sorsát, és ami most az a, a migráció nyugatra, az volt a rendszerváltás 25 éve. Volt rendszerváltás? Hát valami volt, hát most, most hívja, most, nézd, a kádárizmust nem váltottuk le. Ezért de egy valami. csomó mindent, hát most érted, az, az, az államkapitalizmust azt leváltottuk egy ilyen félpiaci fél jó de Igazán nem váltottunk le soha semmit semmire, hiszen hát ez a lényeg az országnak, hogy soha semmi igazán nem lett leváltva semmire, de hát valami, valami fél megoldás azért lett. Értem, én, hogy nem fér el az úton, hiszen neki ott pont sietnie kell. Igen. De például van a közlekedésben a dugóhúzó ami úgy működik, hogy valaki fér elenged 3-4 autót, majd utána ő is megy tovább, hiszen őt is elengedik. Tehát férnek tekintik a közlekedésben. Itthon ez úgy működne, hogy valaki fér el, elmegy 30 autó, majd berák, kirántja a kormányt, valakit elpaszt, és amúgy tovább megy. Körülbelül. Igen. Igen. Több évet éltem ki, de inkább hazajöttem azért, mert, mert itt születtem, mert szeretnék itt élni. De élni szeretnék. Kint valamiért ez működik. Skóciában egy retek kis halászfalukban, ahol éveket töltöttem, sokkal szűrkebb az utcák, de az 50 tonnás busz ugyanúgy megfogálni neked, mint a kis szárfiat. Igen, de, a, de nem azokban a városokban zajlik a migráció, hanem a nagy Londonban. A nagy Londonban, a, a, Londonba, a nagy münchenbe. A Nagy, a nagy ezek ezekre a helyekre zajlik a migráció. És arról van szó, hogy ami nekünk a rendszerváltás, vagy hogy mondjam, ami az előző nemzedéknek a rendszerváltás volt 25 éve, az ennek a nemzedéknek a migráció most. És ugyanakkor a pofára esés lesz ebből, mint abból. Az az igazság. Mert az aki, kimegy, hogy mondjam, az, aki kimegy a kiskóciai halászfaluba, az az életmódért és a mentalitásért fölad egy bizonyos, hogy mondjam, profit nívót. Csak hogy nem azért jött el Magyarországról, hogy feladjon egy, egy bizonyos profitnívót, hanem azért, hogy, hogy. Hogy mondjam? Hogy épp az ellenkezője. Nem akarja, nem akarja föladni a profitnívót. Pont azért. Tehát most elmegy egy kis kibaszott halászfalúba a Skóciába, hát azzal az erővel mehetett volna a zsargótarjánba is, bassza meg. Vagy maradhatott volna a kibaszott angyalföldön. Most azért ment el, hogy a Skóciába a halászfalúba szopjon. Lófaszt! Izé, London! Érted? És a, az a probléma, hogy ö, mivel, hogy London az egy ilyen vágybabilon, egy ilyen, ö, egy ilyen ö, hatalmas projekciós felület, olyasmi, mint ami a rendszerváltáskora, nem tudom én, a Mária Hilfelstrassze volt, mert akkor addig láttunk el. Gyakorlatilag ugyanaz, ezért a pofára esés ezúttal is garantált. A skóciai halászváros sem úgy Aberdeen, sem úgy mellesleg egyetemváros. Jó, hogy jó Aberdeen, de, de én nem, de, nem Aberdeenre gondoltam akkor, amikor a skóciai halászfaluról beszéltem. De a lényeg az az, hogy, hogy hogy mondjam, az emberek nem más mentalitásért emigrálnak, hanem nagyobb tál krumpli emigrálnak. Érted? Tehát ha, ha, ha, jobb, ha, ha más mentalitásért migrálnának, akkor nem azokra a helyekre emigrálnának. Az emberek persze azt pofázzák, amikor kérdezik, hogy miért mentek el, hogy hát, ők a mentalitás miatt mentek el, de, de az igazság nem ez. Valójában azért mentek el, a gorenye hűtőért mentek, ahogyan 25 éve a kibaszott Mária Hilfestrászére, az az igazság. És a az az igazság, hogy annak a rendszerváltásnak is volt egy kurva nagy ígérete, és ez a kurva nagy ígérete az az volt, hogy jogállam lesz, meg több párt rendszer lesz. De valójában ezt a, ezt a, e, ez, egy, ez egy ilyen ígéret volt, és hát így mindenki így úgy csinált, így kollektív, hogy igen, akarjuk, de valójában azért akartuk, mert a több párt rendszer, meg a jogállam, az ugye hűtőt okoz. Már nyugaton kipróbálták, és ott azt okozott... Hát akkor lesz itt is ugye Gorelnye És akkor ezt látták a bankok. És azt mondták, hogy apuka, hát ti nem is új pártokat akartok. Csak még nem tudjátok. Ti új hitelkonstrukciókat akartok. Hát ti ATM-mel, vagy mi a faszt? HTM, vagy hogy hívják ezeket? THM. THM. Ti egy új THM-et akartok magatok. És akkor mondták, hogy THM. Nagyon, és úgy sem, ugyanúgy nem értették, mint én, hogy mit jelent. THM! Akarjuk az új THM-eket! Igen! Igen! És mélyhűtős THM eset akarús so, sokat. És, és amikor, amikor megkapták, akkor azt mondták, hogy nagyon jó! Hát akkor én a Raiffeisen pártra szavazok. Én meg a én meg a, a General Electric Money Bank pártra szavazók. És mindenkinek meglett a maga szavazata, és végig azt hitték, hogy, hogy ezek valójában pártok, de valójában sosem pártok voltak. Valójában mindvégig hitelkonstrukciók voltak. Ők gorenye akartak, nem több pártrendszert. És hogyha most eltelt azért 26 év azóta, most azért már levonhatunk bizonyos konzekvenciákat. Hát azért láthatjuk, hogy ez a rendszer miért bukott meg. Tehát az a társadalom, amelyik nem több párt rendszert akart, meg nem jogállamot, meg nem szólásszabadságot, az, az hogy fogja tudni ezt, a, ezt a, egy ilyen rendszert föntartani vagy működtetni? Hát itt a példa. Hát ez, ezért került az egész az ebek 30-adjára, és ezért is mondd le ilyen könnyen róla. Tehát amikor a jogállamról van szó, amikor megtörténnek a ma már teljesen hétköznapi sérelmek, amik 25 éve zajlanak, amikor az aktuális hatalom eltapossa a jogállamiságot. A társadalom mit csinál? Leszarja! Hát Kádár János bácsi is ezt csinálta, és volt krumpli leves, faszom! Akkor ennyi a válasz arra, hogy miért nem teszünk jobban, mert nem akarjuk? Az a, válasz, hogy az a válasz, hogy nincs, nincs emlékünk, nincs élményünk arról, hogy a, hogy, a, hogy a tisztességes út az valaha kifizetődött. Persze nem azért kéne tisztességesnek lenni, hogy kifizetődjön, de hogyha valaha kifizetődött volna, akkor, hogy mondjam, egyel kevesebb érv szólna a korruptság mellett és akkor elindulhatnánk egy úton, ami, ami talán el, elvezet valahova. De a probléma az, az, hogy, hogy így igazából mindenki csak jobban akar járni. Mindenki csak egy kicsit nagyobbad a levest akar. És, és ez amíg teljesül, addig, addig, addig nem is változik semmi. Ugye, arról van szó, hogy ma, ma Magyarországon miért nem, miért nem zavarja el ezt a kormányt a társadalom? Miért? Miért? Ez egy jó kérdés. Hát ez a, ez a, de nagyon jó válaszom is van, azért nem, azért nem zavarja el, mert a, mert a kormány az mindeddig a percig megteremtette azt az illúziót, hogy a lopott pénzből bizonyos kötegeket leoszt az embereknek. De az emberek egy ilyen mértékben romlott társadalom, mint a magyar, az, az simán belemegy egy, egy brutális, brutálisan korrupt, működésbe, hogyha a lopott szajréból megkapja a maga részét. És majd ahogy a nyílik az olló, hogyha majd nyílik az olló, és egyre kevésbé kapja meg a maga részét a lopott sajréból a társadalom, akkor azt fogja mondani, hogy Orbán Viktor kóra te is takarod! Mert ez az élmény, ha valami, amit jobban szeret, a proli csürhe, az aktuális Kádár János seggének a kinyalásánál, az, az az élmény, amikor azt érezheti, hogy ezt a Kádár Jánost is elküldheti a kurva anyjába, ha akarja. Hogyha hogyha, hogyha kedve úszottsan. Tehát, hogyha mondjuk érted, nem tudom én, azért véget ért a szuleimán, és neki hiányzik valami az életéből, érted? Tehát mondjuk vagy egy ilyen élménye van, egy ilyen állapotba kerül, így, és akkor így azt mondja, hogy Orbán Viktor, kurványát akar, te is! És ez, a, ez kurva jó, mert utána rögtön visszafekhet a szarába aludni. Me, Megvolt meg ez az élmény, hogy ma is csináltam valamit. Egy kurva Orbán Viktort elküldtem a kurva anyjába. És azért, ma már az Orbán Viktor is tudja ezt. Hogy ő kvázi ennyi. Őt így el lehet küldeni a kurva anyjába, mert hát ez azért 2002-ben már egyszer megtörtént. És, és az Orbán Viktor most már úgy vezeti ezt az országot, hogy ez ne történjen meg, hogy ez a szövetség, ez a bűntársi szövetség, ez, ez megmaradjon, és ez, ez kitartson, ami összeköti a, a végtelenül romlott elitet, meg a végtelenül romlott társadalmat. Erről van szó. Akkor nincs erre a szarmonoton zenére egy feloldó kulcs? Te nem lehet akkor így befejezni, mert, mert nincs erre meg az emlék? Hmm. Nem csak az emlék nincs meg. Nem csak az emlék nincsen meg. A, a... Nem várok választ, mert ha lenne válasz, akkor nem Jó, ez Jó, nem, nem eredén a... tényleg nem hogy... tudok ezekre a kérdésekre tudom, válaszolni. Tudom. Nincsenek, nincsenek, nem csak emlékünk nincsen. Nincsenek mintáink. Nincsenek, nincsenek, hogy mondjam, nincsenek hőseink, akik nyertek. Nincsenek győztes forradalmaink. Ahányszor megpróbálkoztunk, tehát amikor ahányszor ráléptünk az igaz útra, mindig elbuktunk. Nem olyan sokszor léptünk rá azért, tehát nem arról van szó, hogy ez kurva sokszor megtörtént, de úgy megtörtént mondjuk kétszer. De papíron az esélyünk mindig 50. 50 Sosem volt 50-50 egyébként, de jó, hát világossági, valaminek, valaminek a megtörténtére, vagy a meg nem történtére mindig 50-50 százalék -50 az esély, de csak addig, amíg nem tudjuk, hogy mi az, ami megtörténik, vagy sem. Addig 50-50 százalék -50 az esély. Arról van szó, hogy 1848-ban és 1956-ban ráléptünk az igaz útra kétszer. Kétszer azt mondtuk, hogy nem kell a krumplileves. Szarunk a levesre, van több, mint a leves. És voltak petőfieink, meg voltak, mit tudom én, Mansfeldt Péterjeink, meg Nagy meg mit én. Tehát így voltak ilyen figurák, akik így azt mondták, hogy faszom a krumplilevesbe, és így fogták a krumplilevest, amit a magyar ember soha nem ért, hogy ilyet hogy lehet, és így fogták a krumplilevest, és így odabaszták a Kádár János arcába, hogy itt a kurva krumpli lett geci. A magyar ember így néz, hogy így, ebből nem lesz baj. Ilyet csinálni a gazdával. A levest így odabaszni az arcába. Hát nem erre való a krumplileves, se a gazda. A gazda az arra való, hogy a segét nyaljam, a krumplileves meg arra való, hogy a tányért nyaljam utána. Hát ez, ez a világ rendje, ugye? Tehát ez nem úgy a világrendje, hogy a gazda ezt akarja. Ez úgy a világrendje, hogy amikor így a föld így kihűlt, akkor így ez lett hely, helyette. Tehát az ilyen izzó láva helyén ez maradt. És, és amikor, amikor, amikor így ez, ez megtörténik, ez az állapot, akkor ez a, ez a sötét, sötét tömeg, ez ilyen félve néz. És aztán vannak ilyen kosutok, akik így belerántják érzelmileg ezt a tömeget ebbe a dologba. És akkor a tömeg átéli azt, hogy így lehet nem így. És utána mi jön? Így a tömegnek az arcát így belenyomják a parázsba. Így kegyetlenül megbüntetik. Na most ott, ott történik egy ilyen, ilyen nagyon erős bevésés. Hát így miért, miért büntetik meg? Hát így. Erről szólt a hajnaurém uralma. Miért büntetik meg? egyetlenül? Kurva keményen? Azért, hogy megjegyezze, hogy a rebellió az izzóparazsat okoz. Ez egy összefüggés legyen a fejükben. Hogyha legközelebb ő nekik arra támadnak kedvük, hogy fölkeljenek, akkor tudják, hogy ez izzóparazsat okozó dolog. Na most ez az egy megerősítés nem elég ahhoz, hogy egy népet igazán korruptát egyen. Ez az egyik, hogy mondjam, tehát ez egy olyan szoba, aminek két ajtaja van. Ez az egyik ajtó, a hátsó ajtó, ez be van zárva. Az első ajtó, az még nyitva van. Az első ajtóra, első ajtó elé meg Kádár János bácsi lerak egy tál levest. És a magyar ember oda megy az ajtóhoz, fölveszi a levest mert a magyar ember nem hülye, először megszagolgatja a krumplilevest, belakmározik belőle, majd fogja az ajtót és bezárja maga. És így most már mind a két ajtó be van zárva. Az egyik ajtó mögött e, izzóparázs van, a másik ajtó mögött meg egy, e, meg egy kibaszott maszer, aki minden nap hoz egy krumplilevest. Egy tállal. Ami azért nem rossz. Lássuk, hát jobb, mint az izzóparázs, nem? Akkor elhagyom a véleményezést, de szerintem lassan megtanulhatnánk főzni, mert kezdem mondni a krumplilevest. Lehetne, lehetne világos, lehetne főzni ö, valamit. Mondjuk én például kurvára nem krumplilevest szeretnék, ha már megtanulnék főzni, bazz meg, mert kibaszott ezer éve azt tesszük. Tehát, én kérhetnék valamit, de, de most érted? Megtanulni főzni. Ez egy kockázatos dolog. Ebből még, eh, hogy mondjam, ez, ez, ez, ez jól is, rosszul is elsülhet. De nincs, ahogyha nincs emlékünk arra, hogy mikor el jól, akkor nem fogunk belefogni. És itt gyakorlatilag ez történt. És hogy ezt milyen módon lehet megtörni. Érted? Először a lelkekben kell. Először a lelkekben kell. Hogy mondjam, először a, hogy mondjam, a forradalom első lépése vagy hívjuk úgy, hogy az erkölcsi forradalom, vagy az erkölcsi kilábalás, vagy megújulás, vagy hívjad, ahogy akarod. Első lépése az az lenne, hogy a, hogy a morális gondolkodás, a jóban vagy rosszban való gondolkodás, az nem ciki. Nem ciki. Nem gúnyolunk ki valakit azért, mert mondjuk feltesz egy kérdést, hogy az helyes vagy helytelen. Esetleg. Mondjuk. És nem azt kérdezi, hogy menő vagy nem menő. Mondjuk ezzel kezdődne. Ez még nem olyan nagy dolog, tehát ezért még senkinek az arcát nem perzselték meg. Ugye? Ez csak az első lépés. Csak ez egy lépés a krumpli levestől el. És ki akar el, el, el, el, el krumpli leves ellen irányba lépni? Nem akar senki. Erről van szó, itt ez a probléma. Most, ö, hogy lehet megújítani egy közgondolkodást? Itt, mert ez a közgondolkodás ez két alapon áll. Az egyik alap az, ö, az 50% triannon, 50% holokauszt, a másik alap a 100% krumplileves. Ugye? Ez a két tartós a magyar ember identitásának. Most a leves az állandó. Mert élni csak kell. Különben hát éhendöglünk, ugye? De nem krumpli leves az lehet egy kisebb tévé. Ugye? Értjük? Vagy egy kisebb autó, vagy egy, vagy egy kevésbé exotikus nyaralás. Az már az éhendöglést jelenti. Értjük? A, a, a, a trianon meg a holokauszt az meg hát egy, egy, egy ideológia. Egy ideológia, amelynek a szellemében a célszentesíti az eszközt. Ugye? Az egyik cél az az, hogy hát ugye nem tudom én vissza Erdét, meg Felvidéket, meg valami ilyesmi. A másik cél az meg az, hogy, hát, hogy soha többé, soha többé. Ugye? És ez, ez szentesíti az eszközt. Ugye bármi, bármi. hát innentől a gazda bármit csinál, amire azt mondja, hogy ennek az a célja, hogy soha többé ne legyenek összeírások, meg transportok, vagy azt mondja, hogy ennek az a célja, hogy visszatérjen édes Erdély, akkor és még levest is okoz. Hát az tökéletes. Hát az a vezérlő elv. Hát, hát tudjuk, hogy nem ez a vezér. Tehát, hogy, hogy, nem, hogy ez, nem, ez nem egy elv. Hanem ez egy fasság. Ez egy fasság. Mert ha te eladod a lelked egy tányérkrumplilevesért, az nem fogja azt okozni, hogy nem lesz még egy holokauszt. Mert vagy attól függetlenül sem lesz, vagy azzal együtt is lesz. És nem fogja azt okozni, hogy édes erdélyi visszatér, mert vagy úgy is visszatér, vagy úgy se. Érted? Csak itt arról van szó, hogy te el akarod adni a le lelkedet a krumplilevesért, mert a lelkedről azt se tudod, hogy mi az, a krumplilevesről meg igen. Most ez a lelked ez egy ilyen izé, egy ilyen hablat, amivel az izé papok így izé, így hűítenek, a krumplőleves az meg egy ilyen napi élmény. Sőt, hát leginkább így az egyetlen élmény. Hm. És hát itt ez a probléma. Szóval arról van szó, hogy a világnak. Van egy fizikai támasza, meg van egy szellemi támasza. Meg van egyébként egy lelki támasza is. A világ fizikai támaszát, az meghamisítjuk. A világ fizikai támasza, azt tudod mi? Hogy ö, szenet, vizet, meg oxigént vigyél be. Érted? Na most ezt meghamisítjuk. Azt hazudjuk, hogy amivel éppen a gazda szolgál, az a létszükséglet. Ugye? Pedig tudjuk, hogy nem. Tehát, tudhatjuk, hogy nem. Nem az a létszükséglet, amit éppen a gazda ad a hűségért. Meg a segnyalásért. Hanem a létszükséglet annál sokkal kevesebb. Annál sokkal kevesebb is elég lenne. De mi nem akarunk kevesebbet. Mi akarunk, és készek vagyunk, azt, amit a gazda ad, feltüntetni létszükségletnek. A minimumnak, ami, ami nélkül éhen halnánk. Ez az elemi korruptság. Ez a, ez a világ úgynevezett anyagi támasza. A világ szellemi támasza az meg az, meg az hogy ő konzisztens légy. és transparens légy. És, uh, és, uh, és az, hogy, uh, hogy hű legyél önmagadhoz a jobbik részedhez, érted? Ez, a, ez, ez lenne a világ szellemi támasza. Ennek a helyére meg egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen fasságot beemeltünk, hogy hát a trianon ennél fontosabb hogy így visszatérjen Erdély, ennél fontosabb. Értjük? Fontosabb, mint az én lelkem, fontosabb, mint az én lelkiismeretem, mindennél. A másik oldal meg azt mondta, hogy on, az fontosabb, hogy ne legyenek összeírások még egyszer. Mint az, hogy, mint az, hogy én a valóságról, meg önmagamról hitelesen referáljak. A környezetemnek, meg önmagamnak, meg a világnak. Ennél fontosabb. Van valami, ami fontosabb. És ez a két hamisítás, ez a két alapvető hamisítás. És mind a kettő hazugság. És ez a két hazugság kell ahhoz, hogy Magyarország ebben a hazugságban, ebben a hamis létállapotban megmaradjon. Ebben a korruptságban. Most az a kérdés, hogy ezt a két hazugságot, ezt föl tudja-e számolni az ország. Vagy hogy egyáltalán az országban van-e valaki, aki föl tudja vagy föl akarja számolni, vagy föl hajlandó számolni. Mert hogyha nem, akkor ez az ország, hát hogy mondjam, nem, nem az a probléma, hogy az ország meg fog szűnni, vagy hogy az ország így el fog tűnni. Mert a rothadásnak annak mindig ez, a, ez az eredménye. Ez a, ez a romlás, ez a pusztulás. Ez maga a pusztulása. Lelkisíkon, kulturálisíkon, szellemisíkon mindenhol érzékelhető. Fizikai síkon is érzékelhető. Magyarország az Európa harmadik legalkoholistább nemzete Oroszország és Ukrajna után. Magyarország Európa harmadik legöngyilkosabb nemzete. Azt hiszem, hogy hogy Litvánia előzi meg, azt hiszem, meg Finnország. Öngyilkosságban harmadikok vagyunk, alkoholizmusban harmadikok vagyunk. De úgy, hogy ebben a kettőben, mindkettőben senki sincs, aki mindkettőben dobogós, csak mi. Szóval, hogy ez az ország el fog süllyedni? És nem az a nagy probléma, hogy el fog sűjjedni, hanem az igazán nagy probléma... Valaki örül. Jó, mert azért jó látni, hogy így azért nem... Nem kell azért elkeseredni. Érted? Ha jó a sör, nem vizezik. Szóval nem az az igazi probléma, hogy az ország el fog sűjjedni, hanem hogy meg is fogja érdemelni az hát, hogy nem, nem, nem az lesz a probléma, nem az az igazi probléma, hogy az ország elsüllyed, hanem az az igazi probléma, hogy, hogy mondjam, nagyon helyes, nagyon rendjén való lesz. Érted? Hát, hogyha ez az ország itt 50 éven belül nem tud felmutatni valamit, amiért értemes életben maradnia. Vagy érdemes megmaradnia. Hát látjuk, hogy gyakorlatilag fogy az ország. Hát nem, csak, nem csak olyan értelemben fogy az ország, hogy folyamatosan ö, csökken a lakosság száma. Olyan értelemben is fogy az ország, hogy a gettó, a szaporodik, a polgári lakókörnyezet szűkül. Tehát a gettó szorítja ki a polgári lakókörnyezetet. De nem csak ilyen értelemben fogy az ország. Hát a fiatal nemzedékek tömegesen vándorolnak ki nyugatra. De nem csak ilyen értelemben fogy az ország, az értelmiség megfokozottan vándorol ki. Tehát az orvosok, mérnökök, mindenféle értelmiségi szakma el fog fogyni, meg fog szűnni Magyarországon. Az ország 50 éven belül működésképtelen lesz. Nem csak a társadalombiztosítási rendszer. Az egész ország. A kultúra, a gazdaság, a közigazgatás, minden. Tehát itt, a, itt, hogy itt a, az országnak van 50 éve, és hogyha ez alatt az 50 év alatt nem tud felmutatni semmit, amiért érdemes életben maradnia. Nem nekem. Nem Brüsszelnek. Nem Washingtonnak, vagy Tel Avivnak. Önmagának. Nem tud felmutatni az ország önmagának valamit, amiért érdemes megmaradnia, akkor el fog tűnni, és nem is lesz kár érte. Ez a helyzet. Ha nem mutat fel valamit, ami egy kicsit is túlmutat, trianonon, a holokauszton és a krumpli levesen, ezen a három dolgon, egy kicsit is túlmutat, akkor ez az ország el fog és nem is lesz kár érte. De és, nem, és nem azért nem lesz kár érte, mert nem lesz kár József Attilláért meg Kosztolányiért, mert azokért kár lesz. Mert azok is el fognak süllyedni, mert ami a magyar nyelvbe van ágyazva, az a Magyarországgal meg a magyar kultúrával együtt, megszűnik. Nem lesz, aki elolvassa. Hiába lesz meg a könyvtár, és meddig lesz meg a könyvtár, amíg nem lesz senki, aki elolvassa. Te egy holt nyelvnek a könyvtára az meddig marad meg? Nem arról van szó pusztán, hogy el fog tűnni? Arról van szó, hogy nem lesz semmi, amiért megmaradjon. És ezt nem a világ fogja kimondani, ezt az ítéletet a magyarokon, hanem a magyarok mondják ki önmagukon. A magyar ember azt mondja, nem, ezzel a, nem ezekkel a szavakkal mondja, még krumpli levezabálás közben böfög valamit trianonról vagy a holokauszról, most mindegy. De gyakorlatilag ez, ezzel azt mondja, hogy hát nem nagy, nem nagy kár értem, <gül> megyek hátra a izé kibaszott Budimelli állásom magam. Ez az igazság. És most, hogy mondjam, ha van itt valaki, aki elmondja, hogy mi az, amiért kár lenne a magyarságért, ha elsüllyedne, tessék, a Turorudért lenne kár. Egy igazi marketinges szellem. Ez igen. Ez, ez az ember meg, fog, meg, tudja, meg tudja fogalmazni a magyarságot a 21. század embere számára. Ez igen. Túró Rudi. A Túró ér, igen. És, a, és, a, és az Unikum, meg a Vilmos körte. leves! Na, még valami? Na jó. Igen, igen. Tehát a krumpli leves helyett egy gulyás leves tudtunk indítványozni azért, hogy a 22. századba lépjünk. Ez lehet, hogy kevés lesz fiatalok. Még valami? Baumgartner. Mikrofon. Baumgartner azt mondja. A, tehát arról a csávóról beszélünk, akinek az apja az egy ilyen izé, izé szerviz tulajdonos és a csávót bevásárolta a Forma egybe, ahol mindig utolsó lett. Ő a kéne nekünk a 22. századba lépnünk. Nem értek egyet. Szóval öm, többször is volt már szó itt az apuban is, hogy van a nyugaton ez a szélső liberális gondolkodásmód, hogy konkrétan már női kvótákat bevezetni, hogy nem a szakértem. Alapján önválasztani embert, hanem az alapján, hogy milyen a neme, vagy hogy milyen a szexualitása. És ez Magyarországon sokkal gyengébb mint a nyugaton. És nincs benne akkora gyövőben az, hogy ez megvalósul. Úgyhogy lehet, hogy ők hamar nyílják ki magukat, mint mi. És szerintem ebben van pozitívum. Na, ez azért valami. Ha, na. Ez azért valami, tehát hogy az, a, a, az a tervünk, hogy mi oda tartjuk a seggünket, basszanak meg minket, de a jelenleg jelenlegi állás szerint annak, az, annak aki basszik minket, nagyon rosszak az EKG-leletei. Most abban bízunk, hogy mielőtt még buzik leszünk, ő meghal. Ez a tervünk. Készen állunk arra, hogy buzik legyünk, de még van bennünk egy kis heteró, aki reménykedik. A nagyon rosszék leletekben. Nagyon izgul, mert látható, hogy itt egy infartus bármikor befigyelhet. Világos csak az, az igazság, hogy. A, hogy Ahmedet és Yusufot nem nagyon érdekli. Hogyha ezek most itt olyan keresztények, akik szarnak a, a píszire, meg a liberalizmusra, meg a, a toleranciára, vagy ezek most olyan, olyan keresztények, akik, tehát hogy mondjam, amikor megjön Yusuf és Ahmed, akkor ő nem úgy áll hozzá, hogy na, ti akartok egy liberális államot? Mi akarunk, hát az nagyon jó hír, mert mi is olyat akarunk, szövecske, szövetke, hogy ami azt mondja, hogy bazd meg, Allah, akbár is a kurva anyád, lebaszél, függetlenül attól, hogy hát én illiberális állapot akarok meg, keresztény kurzust, keresztény kurzust, hát én azt nem akarok, én iszlám kurzust akarok, úgyhogy a kurva anyád. Én nem akarok keresztény kurzust, én buzibárba szeretek, na, akkor a kurva anyád. Tehát ugyanaz a szituáció, tehát... Értjük, a, értjük Yusuf és Ahmed viszonyát ez a dologhoz. Tehát a, ez a dilemma, ami benned megvan, hogy így hát talán jobb nekünk, akik nem vagyunk annyira liberálisak, mint azok, akik annyira liberálisak, tök mindegy lesz Yusufnak és Ahmednek. Érted? Amikor a, amikor a történelmi végzet Yusuf és Ahmed képében jön elértünk, akkor a, annak tényleg mindegy lesz, hogy mi ha keresztények vagyunk, az lesz a baj, ha már azok se vagyunk, akkor meg az. Érted? Mi azt gondoljuk, vagy legalábbis Orbán Viktor, két éve még azt gondolta, hogy, hogy, hogy, a, hogy az illiberális államú hajtása az a iszlámmal kompatibilis. Nem biztos, hogy most már látja, hogy nem az, de az biztos, hogy most már látja, hogy azt kommunikálni, hogy ez nincs így, az szavazatot hoz Arthur J. Finkelstein álmos könyve szerint. Na most, az az igazság, hogy, hogy a, egy olyan ország, amelyikben egyre kevesebb ember nem hisz a PC-ben, és az is elvándorol, az nem, nem ment meg minket, hogy nem hiszünk a PC-ben. Érted? Nem. Tehát, hogy, hogy mondjam, ha egy, ha egy népesség fogy, azzal, azzal azt jelzi, és érted, pedig itt minden sikerült. Hát miért vándorolnak el az emberek? Hát itt a leves. Hát most már édes Erdély is visszatért. Jó, úgy nem tért vissza. Tehát az Európai Unió az hát azért valami ilyesmi nem. Hogy így átsétálsz a határon, és így, így, így, Nincs egyetlen ilyen, nem tudom én, román, amelyik azt mondja, hogy álljál meg. Hát valami ilyesmi azért történt. És nincsenek összeírások. Nincsenek transportok. Nincs újabb holokauszt, hanem krumpli leves van. Tehát minden összejött. Összejött a nagy álma ennek a nemzetnek. Akkor mi a kurva anyjáért vándorol el innen? És miért nem születnek? Talán azért, mert nem, nem krumpli levesen él a nemzet? Talán azért, mert egy társadalomnak, mert egy közösségnek az identitása, meg a létállapota az nem a krumpli levesben mérhető? Talán emiatt? Hát kurvára emiatt. Mert sosem volt krumpli levesben mérhető. Mert ez mindig egy rossz díl volt. És most, hogy teljesült, most láthatjuk, hogy min nincs az a krumpli leves, aminél nincs nagyobb. Nincs az a krumpli leves, aminél Londonban nincs nagyobb. És az az igazság, hogy ez a, ez a működés, amihez minket itt hozzászoktattak, ez az egyéni érdekérvényesítés, ugye a közösségi érdekérvényesítés rovására, az azt, a, azzal szemben London egy nagyon versenyképes kihívást jelent. Ha meg lenne a közösségi érdeknek a tisztelete, ami hát a, amit ö, Hajnaú, meg Bach, meg, ö, meg, ö, meg, a, meg a társaik, azok, ö, azok eltöröltek, meg Bisztú Béla, mert ugye az 56 hajnaúja újabb Béla, az, az az, ami hiányzik, az az, ami a hiányzó fedezet. És ez nem teremtődik meg csak úgy, attól, hogy mi nem hiszünk a, nem hiszünk a liberalizmusban, mert attól, hogy nem hiszünk a liberalizmusban, attól még a krumplileves csábítóbb Londonban, meg attól még nem szülünk. Meg nem szaporodunk. Egyébként ez a nem szaporodás dolog, ez azért egy, egy, egy európai probléma. Tehát azért ez nem csak magyar probléma. De Magyarországon ez azért fokozott. És az az igazság, hogy még ehhez hozzájön az is, hogy szerencsénk van. Hát az az igazság, hogy nekünk kurvára bejött az, hogy mi nem élünk. Nyugat-európai színvonalon. Ugye az lett nekünk megígérve, hogy nyugat-európai színvonalon fogunk élni, mondjuk végig hazugság volt, mert miért élnénk nyugat-európai színvonalon? Nyugat-európai színvonalon dolgozunk? Hát nem. De azért úgy kéne élni, ugye? Ha hát persze, hát az nekünk jár. Miért? Mert dugon Titusz ér. Meg uh, Szondi két ér. Na, mi megvédtük az Európát a sokszor. Mm. Úgyhogy kérünk még egy sört. És rá járt trianon. Meg a pofánk. És. És. És most szerencsénk van az, az igazság, mert ez nem teljesült. Mert ha teljesült volna, akkor Yusuf és Ahmed nem ment volna tovább. Akkor itt marad. És vele nagyobb bajban lennénk, mint gazsicigánnyal, azt tudjátok. De sokkal nagyobb bajban. Mert a cigány talán nem szeret dolgozni, mintha mi szeretnénk. A cigány talán, izé, nem tudom, én nem nagyon akarja elsajátítani a kultúránkat. Ellentétben, ugye, Juszufával, meg Ahmeddel, mert ő nagyon. Ugye? Arról van szó, hogy ha úgy élnénk, ahogy Nyugat-Európa, sokkal nagyobb bajban lennénk, mint Nyugat-Európa. Mert most látszik az, hogy a krumpli leves az nem csak korrupciót okoz, meg nem csak, ö, nem csak gyermektelen házasságokat okoz, hanem Yusufot és Ahmedet is okoz. És azért mi ezt, mi ezt azért úgy néz ki, hogy egyelőre megúsztuk. Legalábbis ameddig Nyugat-Európa nem telítődik Jussufokkal és Akmedekkel. De azért ez még odébb van. Minden esetre a, a probléma, a válság gyökere az, az alapvetően lelki. Egy rossz lelkiismeret. Egy rossz létállapot. Magyarországon minden rendszer azon alapul, hogy te ö, rossz lelkiismerettel hajsdálomra a fejed. Már az iskolában erre tanítanak. Tulajdonképpen az oktatás, a hazai oktatás az ez, e, e, erről szól ezen alapul. Az iskolában a tanárnő az már arról győz meg téged, Szinte minden tanárnő, szinte minden iskolában. Azért mondom, hogy tanárnő, mert szinte csak nők tanítanak. Az arról győz meg téged, hogy te neked nincs igazad, és nem azért, mert most miről beszélünk, hanem mert ő a tanár. Így működnek az iskolák. Arra tanít meg téged, hogy, hogy csalnod kell ahhoz, meg puskáznod kell ahhoz, meg, meg szélhámoskodnod kell ahhoz, hogy teljesítsd a, a követelményeket, mert a követelmények úgy vannak megszabva, hogy teljesíthetetlenek legyenek. Tehát neked csalnod kelljen. Tehát a magyar oktatás az valójában nem ismereteket, még kevésbé készségeket ad át hanem ránevel a kádárizmusra. Ránevel arra, hogy a tanárnőnek mindig igaza van, ahogy a rendőrnek mindig igaza van. És mivel mindig hiányzik egy elsősegélydoboz, ezért te neked mindig ö, meg kell húznod magad, és mindig szalutálnod kell, meg mindig pukedlizned kell. Meg mindig, mindig remegned kell. Ezért van Magyarországon olyan adórendszer, ami úgy van kitalálva, hogy neked muszáj legyen adót csalnod ahhoz, hogy működtetni tud a cégedet. Nem azért van úgy kitalálva az adórendszer, mert ők annyira kapzsiak, és ők annyit akarnak lehúzni rólad, amennyit te már nem tudsz befizetni. Nem! Pontosan tudják, hogy te mennyit tudsz befizetni. Ők azért kérnek többet, amennyit te be tudsz fizetni, hogy neked csalnot kelljen. És nem azért akarják, hogy te csaj, hogy megbüntessenek érte. Ők nem akarnak megbüntetni téged. Ők azért akarják, hogy te csaj, hogy bármikor megbüntethessenek, és ne tegyék. Érthető? Mivel mindenki adott csal, így mindenkit meg kéne büntetni Hát úgy van kitalálva az adórendszer, hogy adót kelljen csalnod ahhoz, hogy működtetni tudja a cégedet. Tehát csalni fogsz. De ő nem akar mindenkit megbüntetni. Ő azt akarja, hogy te csaj. Mert ő is csal, mert mindenki csal, és úgy tudsz a rendszer része lenni, ha csalsz. Azért kell, hogy bűntudattal hajtsd álomra a fejed, hogy ő mindig a kiszolgáltatottjának tudjon téged. Hogy te mindig a csicskája legyél. Az iskolában azért határozzák meg a követelménynek a nívóját olyan magasan, hogy ne tud teljesíteni. Hogy csalnod kelljen hozzá. És nem azért akarják, hogy csaljál, hogy megbukjál. Vagy, hogy ő lebuktasson téged. Hanem azért, hogy bármikor lebuktathasson, és ne tegye. Miért buktathasson le bármikor? Mert ő a tanár. Miért ne tegye? Azért, hogy te jó diák maradj. Mert a jódiák az nem az, aki megtanulja az, a, a tanagyagot. Nem az a jódiák, aki mindent tud. És minden kérdésre tudja a választ, és minden, minden ismeretet elsajátít, és minden készséget elsajátít. A jódiák az, aki elfogadja a rendszert. A rendszer működését olyannak, amilyen. És ha tegnap óceániával álltunk háborúban, és ma Eurázsiával állunk háborúban, akkor ő neki a szemes benjen. Ha a rendszer egyik napról a másikra úgy változik, hogy tegnap még a szocializmust építettük, ma már a piacgazdaságot, akkor mindig legyenek ilyen hongyulák Gyulák, meg Kovács Lászlók, akik egyik napról a másikra az ellenkezőjét mondják, és úgy mondják, mintha mindig is ezt mondták volna, meg lendvai ildikók. És ezt egy társadalom el tudja sajátítani. Ezt a, ezt a, ezt a végtelenül korrupt, ezt a végtelenül lealjasodott lelkiműködést. Nem az a jó állampolgár, aki tudja a tananyagot. Az a jó állampolgár, aki pontosan tudja azt, hogy neki a tananyagot tudnia kell, pontosan tudja azt, hogy ki az, aki számon kéri rajta a tananyagot, és pontosan tudja azt, hogy ebben a rendszerben ő kész bármikor csalni azért, hogy azt a benyomást kel kelse, hogy a tananyagot tudja. Nem az a, nem, a, nem, azért, nem az a rendszer alapja, hogy te befizesd az adót. Az a rendszer alapja, hogy te folyamatos nyomás alatt legyél. Folyamatos nyomás alatt. Egy olyan kiszolgáltatott helyzetben legyél, amikor bármikor lecsaphatnak rád, és nem teszik. De ha te nem tiszteled a rendszerüket, nem fogadod el, hogy Tegnap még Eurázsiával álltunk háborúba, ma meg már Óceániával állunk háborúba, akkor ők lecsaphassanak rád, nem ezért. Mert hát szólásszabadság van, véleményszabadság van, elvtársak. Hanem azért az adócsalásért, vagy azért a puskázásért. Amit mindenképpen elkövetsz, hiszen ez a rendszer alapja. Na hát ez a lényeg. Ez a lényeg. Itt van egy végtelenül korrupt, végtelenül aljas, lealjasodott, romlott rendszer, ami mindenkit a maga kulturális és erkölcsi nívójára zülleszt. Ez a probléma. És, és mivel mindenki ezen a nívón van, ezért aztán mindenki Empatizál a Kádár János bácsival. Hát a Kádár János bácsinak nem is volt más lehetősége. Hát ez volt az egyetlen esélye, hogy nekünk levest adjon. Meg hogy ilyen jó vezetőnk legyen. És nem csak, hogy empatizál, mindenki egy kis darabot kér a Kádár János bácsiságból magának. Ő maga is a saját mikrokörnyezetében kis Kádár rendszert rendez be. És minden ebben a struktúrában van értelmezve. Minden a romlottság rothadó és posványos alapjain áll. És ez a probléma, ez nem oldható meg pusztán azzal, hogy azt mondjuk, hogy hogy holnaptól nem csalok, nem, nem csalok adót, vagy nem puskázom, mert az, aki ezeket nem teszi meg, azt a rendszer, az ledarálja. Na persze, ez aztán egy kurva jó hivatkozás is. Hogy hát, hát mit tehetünk, hát... Nem akarunk, nem akarunk darált hús lenni, ugye? De, de nem csak arról van szó, hogy aki ezt nem teszi meg, azt a rendszer ledarálja. Nem arról is szó van, hogy aki, aki egészen kisgyerekként bekerül ebbe a rendszerbe, hat éves gyerekként, amikor beiskolázzák, honnan venni ő? magának az önbizalmat ahhoz, hogy ő jobban tudja a világot, mint a tanár. Honnan venni ő magának a, a tapasztalatot, vagy a lelki, szellemi, pszichés intaktságot ahhoz, hogy ő, hogy ő jobban tudja a világot, mint a tanár. Tehát ez Jézus Krisztusnak kéne születni. Tehát, és mire egy ilyen ember, kikerül az iskolából, már gyakorlatilag a rendszer magához aljasította. Már megtanította csalni, már megtanította arra, hogy a tanárnak mindig igaza van, és nem azért, mert aktuálisan igaza van, hanem azért, mert ő a tanár, és bármikor olyan helyzetet tud teremteni, mert a rendszer úgy van kialakítva, hogy ő bármikor olyan helyzetet tud teremteni, hogy igaza legyen. És amikor kijön az iskolából, gyakorlatilag már brick in the wall. Ez a súlyos probléma. Tehát az a súlyos probléma, hogy, a, hogy az oktatás valójában nem ismeretek és készségek átadására nevel, hanem az alatvalóságra nevel. És hát alapvetően alávalóságra nevel. Ez volt az apu azért iszikmertes írsz rendezvény aktuális alkalommal. Jövő héten hétfőn találkozunk újra. Köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát!